Jag Jajamensan, och vi ska börja med att säga att vi har fått in en del information till redaktionen här. Vi hade ju en liten uppföljning i förra veckans huvudavsnitt. Där vi gick igenom de reaktioner som vi har fått in på vårt lilla exposande av Jimmy Åkesson och hans adresser. Nu är det så att vi har fått in ytterligare information och det gäller då just den här kanske den mest uppmärksammade kvinnan av de här nio stycken eh, SD-toppsmedlemmarna eh, som vi avhandlade. Eh, det gäller nämligen den kvinna som har tidigare varit sekreterare i Måkison under föregående mandatperiod och som numera är riksdagsledamot. Eh, det var så att vi hade ju fått då, eh, information om att Josef Frans som riksdagsledamot för SD hade svarat en eh, SD-sympatisör eh, som hade mejlat kring det här och i det här mejlsvaret från Josef Fransson där eh, menar han att man, man, har, man har genomfört olika arbetsprover eh, med den här kvinnan och ja, eh, även med andra eh, ska vi säga. Och vi har fått eh, kanske inte en rättelse men ett förtydligande om just de här arbetsproverna från eh, olika källor då. Eh, det är så att det har genomförts arbetsprovar med nya riksdagsgenerator eh, inför då valet 2018 där rikssvaret. Eh, men de här eh, så kallade arbetsprovarna ska vara ganska ja, vet inte, hemlighetsfulla, lite kryptiska så där. Eh, det har bland annat rört sig om en färja eh, som, som man har. Eh, Ja, man har åkt iväg någonstans, jag vet inte exakt om det är till Finland, Åland eller Baltikum men i alla fall någon, någon färgig kryssning och eh, där så ska man då under väldigt stort hemlighetsmakeri tagit med sig en del av de här personerna. Eh, men de, de personer som ändå har varit med på det här och som har vittnat om det, de eh, har väl eh, kanske inte gjort sken av att det har varit någon större arbetsbörda på de här proven. Och vad det, vad det troligtvis handlar om är framförallt någon, någon typ av mönstring för inkvoterade. Eh, då vi har tagit del av en, en del namn som har varit med där. Eh, och de flesta har ju kommit med troligtvis då, på riksdagslistan. Men eh, någon, någon typ av inofficiell mönstring för kvoterade. Och, eh, väldigt eh, signifikant här också är att det är, det är ofta kvinnor utan någon, någon vidare kompetens. Uh, eller att det är då så kallade rasifierade kroppar. Ja, är det någon slags shots-race uh, här då? För att se vem som kan hålla spriten bäst, eller? Vad är det för typ av <laughs> arbetstester? Ja, alltså jag kan säga så här. När det gäller de här st kryssningarna Vi har ju pratat om det tidigare. Vi minns uh, alla SDs gamla STU, SDU och deras så kallade SKKS-kryssningar. Uh, det har ju varit en hel del uh, rabalder kring dem. Uh, det mest uh, flagranta exemplet är ju då när SD blev infiltrerat av uh, P1-programmet uh, Kaliber, tror jag var. Ja, det, jo, det var det. Och så uh, och sen, sen alltså, ja... Uh, av Caroline Stenman, som nu är lyckligt gift läkare och har man och barn i alla fall. Så hon, hon, ja, men hon, precis, Caroline Stenman, där ja, den vannraffande rapporten Precis, hon skulle ju bli journalist, men hon insåg att... Uh, det var inte riktigt vägen fram och det kanske inte blev den raketkarriären raket som hon trodde att det skulle bli. Det så hon blev lämnade. en komet kanske? Ja, det blev en komet istället. Kometkarriär, så hon utbildade sig till läkare istället och har någon slags egen praktik och sådär. Ser ganska lycklig ut, så det slutade väl gott. Hon gör sina hon gör sitt bidrag till den svenska folkstammen. <laughs> Ja gott. precis, eh, får man säga, eh, vad, så, vad som också kan sägas det här är det man sammanhanget inget att fler av de här som var med på den här eh, grooming kryssningen, den här, jag vet inte om det kanske inte var någon Lolita Express Lite ens gång men, men eh, den här kandidatkryssningen då med för inför valet där 2018, flera av dem kom ju ändå med då som sagt på riksdagslistan, men de kanske kommer ganska långt ner. Det, det fanns ju väldigt höga förväntningar på STS eh, valresultat där och flera av dem trodde väl att de skulle komma in, men har sedan blivit väldigt besvikna. Eh, men, ja, i, I vissa fall har de ju fått lokala tjänster istället, eh, som politiska sekreterare eller annat eh, relaterat Andra har väl kanske inte hamnat så långt, men eh, bättre lycka nästa gång, som man säger. Ja, och det är jättebra att vi får klargörande här. För vi har ju långt ifrån hela bilden. Jag tror det inte är någon som sitter och har hela bilden framför sig. Och det är jättebra att vi får den här informationen och vill ni ge oss information om det vi pratar om vill ni ge oss ny information. Vi har ju en mail då. Lugnarnastempel at Men det går även bra att kontakta PG direkt på Facebook där. Och det är såklart så att det räcker med en initialkontakt och sen Rekommenderar att man går över till något mer krypterat forum då. För att hålla sekretessen vid liv. Så. Ja, precis. Det, det stämmer mycket riktigt. Det går bra att skriva eller lägga till mig på Facebook. På Gamov Gamov eh, Och vid vi upprättad kontakt så att säga. Så kan man gå över till eh, ja. Ja, mer säkra krypterade appar. Ja, helt och Twitter. Samma sak med, med PM och DM på Twitter då. Ja, och det är att Lognarnas Tempel där också. Så, där kan ni Lugnars släppa... Lugnarastempel totanota.com. Ja, att men precis. På, på Twitter så är det att lugna lugnarnastempel då. Så det är bara att droppa Jajamän. informationen där. Jag är vi tacksamma för det? och jag vet inte. Kanske jag går, händelsen är föreväga här lite grann. Men, men vi har väl en liten nyhet ändå kopplad till, till innehållet. Eller snarare utformningen på, på podden. Vi kommer att försöka oss på vissa mer droppliknande ja, slag sit... emellanåt. Nu sitter du och pratar massa goja igen. Det är bara käppel. Precis. PG får sin vilja igenom. forcerar den med kraft. Göra, vi har en liten droppspanel. En väldigt liten, väldigt kultiverad droppsbricka här, som vi kommer att aktivera vid vissa välvalda tillfällen. Och ja, om ni gillar det här konceptet, om ni gillar det vi gör, om ni vill ha direktkontakt med oss om ni vill vara med och höra när vi livear. Om ni vill höra våra bonusavsnitt då kan ni stötta oss på Patreon så vi kan fortsätta utvecklas. Vi har nu eh, snart 11 bonusavsnitt extra och det är 20 timmars material bara där. Och sen så får ni också ut huvudavsnittet minst 24 timmar för alla andra. Vi kör live en gång i månaden. Eh, allt det här finns på patreon.com- Lugnarnas tempel. Precis, det stöd oss gärna om ni, som sagt, om ni gillar det vi gör, eh, om ni vill se att den här podden fortsätter eh, och att den utvecklas framöver så är vi väldigt tacksamma för det stödet. Självklart också extremt tacksamma om ni följer oss i våra sociala medier. Lugnarnas tempel, vi finns på Twitter, finns på Facebook, på Telegram och även då VK. Ryska motsvarigheten till Facebook Oj. Det är där vi finns Men vi, vi verkar dyka upp Lite varstans nu, eller du i alla fall du, du Chris, du har ju varit med här I Radio Nordfront jag Lyssnar här på Ett väldigt intressant avsnitt Ja, jag körde en liten Skärmoffensiv där också jag har, jag har varit med där Det har skrivits artiklar om mig här nu I, ja, vad var det på exakt 24 då och uh, det har ju lite med andra saker att göra i för sig då. Men uh, jag var, var även med i Sweb TV också och pratade lite. Det har att göra med att jag uh, blev dömd för att ha stört ut en mötesstörare kan vi säga. Uh, på ett uh, grundlagsfest och tillståndsgivet torgmöte. Den så kallade plakatfadesen. Så det är uh, av den anledningen bland annat som jag har varit med i olika program och sådär på senaste tiden. Och det är jättekul att få vara med. Och jag har varit med i Nordfront... Tror tror det här var tredje gången? Kanske det var till och med. Åtminstone någon ja. annan i alla fall. Uh, så det var jättekul. Det var tre timmars uh, bra påståndet. Med och med där. Precis. Det är mycket mycket habilinsats. Mycket, mycket starkt drag. Och, uh, jag, jag kan varmt rekommendera de lyssnare som vill uh, veta lite mer om, om Jimmy Grävet Och även om uh, Chris och min uh, historik. Uh, vårt, vårt samarbete och den här podden. För det det är ja. just i det just i det avsnittet så pratar ni ju inte minst om den, den här podden en, en annan podd som pratar om en podd <laughs> äh, lyssna gärna på det lyssna ha, på det podden som pratar om andra poddar det, det är en typ av metapolitik som inte borde vara möjlig ja och jag funderade lite så jag jaha vad har hänt för spännande i veckan då har det varit några bigga grejer och det tycker jag väl inte riktigt egentligen har varit. Jag hade lagt in en nyhet här om att eh, januari går ut med åtgärder för yt ytterligare 15 miljarder och det är höjd avkassa och höjd ersättning eh, för den första sjukdagen då på grund av coronapandemin. Men det här är ju egentligen numera småpengar då i sammanhanget med tanke på vilka volymer vi talar om och med tanke på de kostnaderna som kommer att ballonga bland annat för korttidspermitteringar och det enorma fusket som, som kommer att ske till en följd av det här. Eh, så, så egentligen kanske den stora nyheten var den här doxningen av liberalerna då och hur de låter olika näringslivsinstitutioner, eh, institutioner, företag tankesmedier och styra deras politiska verksamhet. Å andra sidan är det 2,7% parti idag. <laughs> Så det, det, det kommer, men det kommer längre ner. Jag tycker det är helt enkelt att vi bara kan konstatera att pengakranen fortsatt på. Det finns inga typ av reflektioner över vad det här kommer ge för långsiktiga konsekvenser. Utan man kör på nu hyfsat. Kanske inte lika mycket som den här parlamentariska grenen av svensk näringsliv. Det säger Moderaterna vill. Men man är på hyfsat god väg i alla fall, men jag tänkte helt enkelt att vi kan väl gå i såna fall direkt på opinionsläget här och se hur det ser ut på den fronten. Kanske finns något mer intressant Ja, här. Självklart gör vi det och där så har vi ändå sett flera opinionsinstitut som har kommit med sina mätningar. Vi har inte minst sett då i dagens nyheter så har de publicerat sin så kallade förtroendebarometer från opinionsinstitutet Ipsos. Uh, och de här förtroendebarometrarna, de, de uh, mäter ju någonting annat än, än vanliga opinionsmätningarna. De, de mäter ju partisympatierna, det vill säga hur människor skulle ha röstat om det vore val idag. Förtroendebarometrarna å andra sidan, de uh, tittar ju närmare på uh, förtroendet för uh, partiledarna. Och det som är väldigt signifikant i, i DNIpsos som kom nu här i veckan, uh, det är att uh, Säremokraternas partiledare Jimmy Åkesson, är den enda partiledaren som tappar mark. Uh, I de andra fallen så uh, har man antingen ökat eller har ett oförändrat förtroende jämfört med januari. Uh, ska jag väl uh, läm lämna öppet för att jag, uh, för, för, att, för att de här, jag tror att det är så att de, att de här inte genomförs varje, månad. Men ja, någorlunda regelbundet i alla fall brukar vi få se de här fronöbarometrarna. Det man kan se i Stefan Löfvens fall är att han har ökat med 16 procentenheter från januari då till, till april blir det. 16 procentenheter. Så i dagsläget då, så ligger han i topp med 44 Jonas Sjöstedt är två med 36. Det är en svag ökning då med en procentenhet. Ebba Tor som inte längre heter Tor så jag vet inte riktigt varför hon refererar till det. Eh, som det. Men eh, 34 plus 3 och Jimmy Åkesson då minus 3 eh, han hämnar efter Ulf Kristersson som är mellan där. Ja. Eh, det, det hamnar på, på 27 procentenheter och det man ändå har sett eh, tidigare det är ju att SD hade väldigt svårt att uh, få ett större förtroende för Jimmie Åkesson bland uh, bredare folklager. Men efter uh, mycket om och men, efter flera års uh, liksom nötning uh, och normalisering uh, av partiet. SDs partiledning och inte bara de pratade ju väldigt mycket om den så kallade normaliseringsprocessen. Så såg man ändå här förut att Jimmie Åkesson låg i, i topp. Uh, han fall bland topp tre men han har halkat efter nu. Uh, och det är inte minst kan jag tänka mig för att han inte syns så mycket, det har varit väldigt, väldigt otydligt vad SD står i den här coronakrisen. Uh, sen självklart då, den, den mest troliga förklaringen är ju då, att, som vi har pratat om flera gånger tidigare, att i, i de här kriserna så ökar ju uh, stödet och förtroendet just för sittande regering. Uh, paradoxalt nog även om de uh, agerar så tar fatt som i Sveriges fall. Så jag vet inte om du har någon tagning på just det här med förtroendebarometrarna eller där Chris? Nej, inte egentligen. Jag har satt bara och skrattat lite åt din rubrik därefteråt. <laughs> Vill du doxa den? Eller? Jag kan doxa den. Jimmy har störst e-penis i sociala medier. Berätta. Titta inte på mig, då är det var du som sa det. <laughs> ja. ja, nej men så, det finns ett sånt begrepp. För den som inte insatte det ska man ju kolla på, på Urban Dictionary, din, din favorit sida där ja. tror jag. jag. Jag tror alla förstår E det... Ja, jag, jag, har jag, bara jag bara live var skälslig boomer här. Nej men så här är det, SD har ju varit väldigt stora på nätet under lång tid. Det var ju, det är ju alltså Nätet och internet har väldigt stor koppling till SDs framgång eh, utöver samhällsutvecklingen och utöver professionalisering av partigorganisationen. Och SD kvarstannar på den positionen. Jim också är då alltså den svenska partiledare som totalt sett har flest följare i sociala medier. Det här är någonting som äh, nättidningen Alltinget äh, rapporterar om. Jag ska väl kanske passa på att nämna att Alltinget är en sida där man kan läsa ganska mycket- om svensk politik som inte alltid framkommer i andra sammanhang. Det är lite grann en spin-off på gamla riksdag och departement- för den som känner igen den äh, äh, Och Den som då har lägst antal följare är ju då Liberalernas äh, afrosvenska äh, dildo-partiledare- Savoni. Hon äh, finns tror jag, till exempel inte på Twitter. Äh, det gör förvisso inte Ulf Kristersson heller. Men äh, generellt sett, om man räknar upp allting så hamnar hon i botten. Han behöver inte finnas där, hon kanske behöver göra det. Ja, precis. Äh, <laughs> ja, det, det finns mycket bra när vi kommer komma in på det senare. Men äh, de, de floppar och SD toppar. Något annat som man har sett här det är under veckan det är att sex av tio kvinnor har förtroende för Stefan Löven här under coronakrisen. Det är en annan mätning då, den här gången från Sifo som Expressen publicerar. Det finns en ganska markant genus- och könsskillnad på då ungefär kring, kring 60% då bland kvinnorna medan eh, männen, där är andelen då 38 eh, och det gäller hur man eh, eh, ja, det, det, är en, det är en generell förtroendemätning då eh, men eh, den återspeglar lite grann kanske hur, eh, hur debatten har gått här under eh, coronakrisen Jonas Sjöstedt har ett väldigt starkt förtroende, även i den mätningen då så ser vi att Jimmie Åkesson backar, där är det är en mer modest tillbakagång. Men Stefan Löfven på 50, med båda könen då inräknade, Jimmie Åkesson på hälften av det, på 25 procentenheter. Uh, så det, och, och, och, och frågeställningen här och det som åsiktas det som med de här procentandelarna är ju då hur många som har ganska stort eller mycket stort förtroende ska vi tillägga uh, just den här mötningen då genomfördes uh, här slutet av april och början av maj Jag tycker det är uh, intressant att Sipos uh, opinionschef och Toivo Scherén som de intervjuar han har egentligen ingen förklaring till varför den här diskrepansen är så stor han säger Bland annat så här. Förmodligen, förmodligen hänger det ihop med att partifördelningen ser lite olika ut. Kvinnor röstar generellt lite mer på rödgröna partier, men sedan vet jag inte om det är något annat som gör att leven lyckas bättre bland kvinnor. Det är inget vi underlag på. Okej, så du tillhör alltså då, du är opinionschef för, för SIFO, som är det väst, mest välrenomerade opinionsinstitutet i Sverige. Jag kan ha en ganska bra förklaring till varför kvinnor i högre grad stöder. Löfven, särskilt i dessa tider det är att kvinnor har en mycket större eh, ungivenhet inför auktoriteter. De är först och främst benägna att helt enkelt eh, ty sig till det som de upplever vara den starka mannen då, eller kvinnan men framförallt mannen i rummet. Och i andra hand så kommer eh, logiken och kritiken in. Ja, hur uppför sig den här personen? Vad har han för för argumentation, vad använder han för logik för att föra fram sitt budskap? Det kommer i andra hand män är inte lika benägna. Män är mer benägna att ifrågasätta auktoriteter. Det här är biologiskt, genetiskt kodat. Eh, och där har vi en ganska stor del av förklaringen. Att Löven har ju verkligen på senare till lyfts upp som en, som en auktoritet, i det att de andra partierna egentligen inte vågat ifrågasätta den grundläggande hanteringen av den här pandemin. Och då har en fått coasta och han har fått äh, gå ganska oifrågsatt genom den här processen. Och det är därför det finns en sån diskrepans. Så, där har du min, äh, min biologiska tagning på varför diskrepansen ser ut som den gör och äh, Toiv kommer aldrig kunna gå in i detalj på varför det ser ut som det gör. Vilket på något sätt ja, äh, underminerar hela hans bransch. För mm. Det är det han ska kunna förklara. Även vid ett Ja, precis. Det är den den uh, förklaringsmodellen kanske inte alltid är lika politiskt korrekt och, och korser, uh, så att säga. Nej. Men, men den, den stämmer likväl. Det, det stämmer helt enkelt, som jag tydligen brukar säga i vissa sammanhang enligt vissa individer. Ja. Uh, och ytterligare en mätning då, det är ju då från demoskop uh, Det är en, ja. uh, till skillnad från de här andra två som vi har nämnt, uh, en... Uh, Eh, andra tre ska jag säga. Det är en uh, opinionsundersökning, en klassisk sådan. Det är det Moskåp i uh, Aftonbladet som publicerar det institutet. Där så ser vi då att samdemokraterna återigen backar. Det har varit en ganska tydlig trend och kraterna, de ökar. Eh, I s så ökar man med 2,2 procentenheter och landar på 31, 30 eh, nej, 30,1 procent som man är alltså tillbaka över 30 procent, vilket faktiskt var ett tag sedan, ska vi erinra oss om, som, som det socialdemokratiska arbetarepartiet gjorde. I Estes fall så hamnar man på 18,8 procent. Oj, 88 nästan. Så det är en väldigt tydlig trend. Det finns ett diagram där, som man kan gå in på en liten äh, rullgardinsmeny där man kan se och jämföra med tidigare månader. Ja, ni kan äh, gå in på val.digital val också. Äh, så får ni, får ni lite info där. En annan sak jag ser här, det är ju att äh, Moderaterna faktiskt är större än Också mm. trendbrott. Oh ja, SD hamnar på efterkälken kan man säga, halkar efter. Äh, det vet vi inte om det blir tillfälligt. Vi uh, vet inte när krisen heller tar slut. Men uh, jag, jag, om jag ändå får, det känns som att jag redan i korthet har redogjort för det, men, men, men jag, jag, jag menar i alla fall, min huvudtes här är att uh, det här är ett resultat, uh, visst man kan, man kan hänvisa till den allmänna förklaringsmodellen att, att sittande regering får ett ökat stöd vid, vid större nationella katastrofer och kriser. Men jag menar även att det här är en direkt konsekvens av att STS partiledning har valt att ducka i den här frågan. För det är ju den analys som man har gjort och vi har pratat om det ganska mycket. Vi har ju inte pratat så mycket om pandemin generellt i de senaste avsnitten. Vi... Kände väl att vi kanske blev lite mättade på det tidigare när vi hade väldigt långa utläggningar om det initialt. Men, men analysen kvarstår ju. att SDs partiledning har valt att ducka det här. Samtidigt så har man internt gett då bilden av att det här kommer bli mycket värre än vad man har gjort sken av externt. Så det, det har varit liksom det här Janusansiktet. Man har inte velat politisera det. Det har varit lite försiktig kritik från Jimmy och det, det, det var stundtals nästan Han medverkade här i studie 1 veckan, Den gode Jimmy, där även Jan Saboni var med. Och där hon faktiskt, då, trots att han, han försökte ju grooma henne i det, här, i det här inslaget i studiet, Men det slog lite bakut för att hon ifrågasatte honom. Det att han får ju någonstans bestämma sig om, om, om, om man ska ha den här svenska, flata, världsunika strategin i det här. Eller om man då ska kunna kritisera den och, och också slå in på en annan väg. Men ja, att det vill... tog det finnas ett utrymme för att ifrågasätta det. Och SD har ju tagit lite steg i den riktningen. Men jag tror att det är så. Och det kan vi ju gå in på lite uh, inside info. Att uh, fler och fler som följer Jimmy ganska nära. Alltså du, du har ju opinionsbildare, du har tyckare, du har skribenter. De märker att SDs utspel är lite beroende på Jimmys morgonhumör. Men formuleringen har jag sett användas i många sammanhang. Och det stämmer lite grann. För att Jimmy kan bestämma sig för att vi har... Eller ja, eh, nu tänker jag till när jag jobbade eh, för SD. Om vi satt exempelvis... Lade fram eh, väl välutredda förslag. Eh, som hörde, hörde samman i ett större sammanhang då. Och vi hade en eh, ja en... Eh, en inriktning på budgeten exempelvis att ja, nu ska vi lyfta industrifrågor etc. Så kunde Jimmy i alla debatter helt ignorera den inriktningen och antingen pivotera tillbaka till saker han är van att prata om typ eh, att, de att de slutar servera fläskkött i skolor nere i Blekinge. Fläsk, Eller helt, ja, precis. Eller försöka lyfta fram det men bara nämna det för bifarten och sådär. Och så har man suttit liksom, och jobbat många, många timmar, dagar, veckor för att äh, få ihop en ny intressant inriktning då. Och det är för att Jimmy, den här synkningen som sker i andra partier där man liksom går, går fram som en enhet. Den existerar inte riktigt i SD på grund av bristande disciplin bland annat. Och att Jimmy på något sätt anser sig stå över partiet. Han behöver inte läsa budgeten. Han har hamnat i jättemycket, jättemycket trubbel för att han inte är påläst. Och han refererar till räknenissarna att det här ska de ha koll på. Och inte mm. velat ens erkänna att han ska kunna svara på frågor som är... Alltså någorlunda detal detaljerade Journalister sitter ju inte och stämmer av varje kommatecken. Det gör de faktiskt inte. Utan de frågar om breda satsningar. Ja, här har ni en satsning som kanske här uh, utgör en fjärdedel av budgeten. Då. Det är någon transferering till kommunerna här och ni skär ner. Hur, hur förklarar ni det? Och så blir det en jätte jättelång diskussion om det, och det blir många dagars rapporter om det. SVD har ju riktat sin på det. Här, för de har ju märkt att Jimmy är ganska slarvigt och inte läser budgeten. Så de har ju många gånger då inför höstbudgeten lyckats sätta Jimmy på pottan där han inte har kunnat kommunicera och förklara deras egen budget. Och det har ju blivit väldigt pinsamt för partiet. Och det har blivit ganska stora, hyfsat, hyfsat stora, inte så här ST-skandaler. Av en traditionell sort. Men skandaler som faktiskt undergräver förtroendet för SD Som ett seriöst regeringsparti exempelvis. Uh, och det är, alltså Nu har vi ju. Som du sa. Nu har vi situation här där SD. Jag vet inte om det är första gången. Som den gode Viktor Bartkron påstår här. Men det är likväl. En väldigt tydlig nedåtgående spiral. Som vi ser i opinionen. Mm. Det låter ju alltså nu. Det är ju mellan. 8-10 procents skillnad. Mellan SD och Socialdemokraterna genomsnitt då i de här opinionsundersökningarna. Procentenheter ska sägas. Och det är ju alltså, då går vi ju från en period där SD var störst i Sverige. Alltså vi talar om februari år till, till att vi nu står inför det faktum att Moderaterna nu går om SD. Mm. Och han, VBK, han skrev ju så här bland annat, han tar upp lite konfliktytorna, hur de har förändrats. Han säger, när sjukvården går på knä och massarbetslösheten står runt hörnet, är det få som ringer till Mattias Karlssons kulturkonservativa tankesmedja Oinkos för råd och vägledning. <laughs> ganska, en ganska ja. brutal dräpning där. Det var till och med Oinkos, eller vad det är <laughs> lite modifiering? Nej. Så långt har det inte gått den. så långt har inte gått den. Jag för egen del som börjat blanda ihop vad det egentligen heter. Men det heter alltså Oikos. Men vi skämtar till det lite grann i den här podden och kallar det, det är, för Oikos. Ja, det är, det är en tydlig markering från, från vår sida här. Han tar ju också upp det faktum att eh, SD... Och det ska man inte glömma bort att eh, SD, SD är ju fortfarande ett vågmästarparti. Det är ju den rollen man de facto har. Och den rollen är ju väldigt väl befäst. Eh, som han säger här, man står väldigt bredbent när det kommer till just vågmästarrollen. Och det som hände efter 2014 var ju att SD tog ett steg till höger. Och man fick den här mer borgerliga-prägen. Och inte minst då genom en höger sväng. Socialkonservativa? Ja, precis. Mm. Och en borgerlig prägel när det kommer till det ekonomiska. Och slutade kalla sig för mittenparti oppositionsparti ja, ja. man har ju kört en rebranding då som har och, intresserat... en, en, förlåt, ändrade sin retorik gentemot eh, sömnkraterna också ja. för, för tidigare så kritiserade man dem för att de, de hade svikit arbetarna men ja. hur, det var väldigt länge sedan näste pratade om det, jag vet att nu på 1 maj så återvänder man gammalt eh, tankegodstär ja, det, det, det är också sådär det, det går inte tyvärr, tyvärr det. Ni, ni kan inte en gång om året eh, försöka på något sätt att pivotera tillbaks till en mittenposition och tro att folk kommer köpa och svälja det med hull och hår. Det funkar inte riktigt så. Utan eh, som sagt alltså, ma man har satt sig i det konservativa blocket och tyvärr så innebär ju då konservatism att man är borgerlig när det kommer till eh, alltså att man är liberaler när det kommer till den ekonomiska politiken man är, man är för frihandel man är fri för eh, öppna gränser för varor och också tjänster du kan liksom inte vagga dig in i det här och som tror att du kommer komma tillbaka till någon slags mer, ska vi säga, mittenposition när du väl sitter i regeringen. Utan nu har de valt sida. Det är ekonomisk liberalism då som är, som är parat med någon slags nationell hållning i vissa frågor. Det konservativa tycker jag nästan att det tycker jag att de kan skippa faktiskt. Jag, jag tycker inte SD bör kalla sig för konservativa längre. Nej, och de kan ju, om inte annat, inte heller efterleva det. Nej, tanket. Vi ja, men alltså, det, jag vill se... Berätta inte för mig. Visa. Visa vad ni är. Berätta ja. inte för mig vad ni är. Och jag vet att... En pointe som är också är att... SD hade inte behövt gå den här vägen. Eh, väldigt länge så såg eh, Särvenkraterna sin främsta förebild i... Eh, det danska populistpartiet, eh, dansk holkparti. Eh, och även om de har stött då den började regeringen där med, med vänstre, det eh, vill säga deras motsvarighet Moderaterna lite grann, eh, Moderaterna, Liberalerna nästan, eh, så har inte de, vad jag vet, inte jag 100% insatt dansk politik, men jag följde ändå en hel del, en hel del eh, DF då, som de eh, heter, Eh, under mina nästa aktiva år. Och de, de var ju stödpartier till målade regeringen. Men de eh, kunde likväl tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna. Och det var nog väldigt länge sedan som, som SD ens. Liksom, någon typ av testballong föreslog något sånt i, SD, eh, i, i Sverige. Eh, utan SD har ju liksom murat in sig och ramat in sig i den här. Ja, hörnan där. M målat in sig i det hörnet helt enkelt. Det, det får ju konsekvenser. Så Jag tycker att det finns läge för SD att nu när den här krisen har tagit alla på sängen också försöka ta ett steg fram och kliv fram och positionera sig kanske mer som just ett mittenparti i ekonomiska frågor just för att man har, man har en möjlighet att göra det för allting, liksom alla brickor har slängts upp i luften. Och vi vet inte exakt hur de kommer landa. Vi har en situation där Moderaterna vill investera mer än sossarna. och å andra sidan så är det enda Moderaterna vill investera i. Är företagandet. Och näringslivet. Eftersom de Moderaterna är en politisk gren av svenskt näringsliv. Punkt. Det är så det ser ut. Och därför så har de vissa politiska intressen. Som de sätter föra andra politiska intressen och det största intresset för dem är att fylla näringslivets pengar eller fickor med så mycket pengar som möjligt. Eh, och här, eh, här finns det ju faktiskt eh, här står vi inför ett litet vägval det vill säga vilken ekonomiska politik ska Sverige ta framöver och SD kanske mindre borde fokusera sig på att bli ett borgerligt alternativ i ekonomiska frågor och mer fokusera sig på och kanske vara motvikt just i vissa ekonomiska frågor. Uh, och ändå kunna klara av att vara ett stödparti och ha någon slags samarbete. Utan det som jag är trött på är att man hela tiden har lagt sig platt. Och man har, man har gråtit av lycka. du är säkert att mycket grät av lycka när Jimmy fick ta en lunch med, med Ulf Kristersson. Och, och en annan sak man kan konstatera då vi kommer in på det senare är att nu har Ester fått en fot in i dörren. Och kanske en hand och en arm också. I och med att man har suttit och haft de här gemensamma krissamtalen i alla partier då. Man har, slags, eh, man, man har agerat som någon slags samlingsregering under en krigssituation. Och det gör att SD kanske inte heller behöver lägga sig så platt längre. För att nu, nu är man den där. Man behöver inte att Ulf Kristersson lägger ut en selfie. Eller om det är Ebba Busch lägger ut en selfie och visar att de klarar av att äta lunch med Jimmy. Utan att spy på hans kavaj. Så, så det här är också faktiskt ett chip man eventuellt kan använda sig av. Vid, Eller i en soffa. <laughs> oh, oh, oh, oh. Ja, Nej, men äh, ja, ja, vad, vad man borde göra i Sävmkratternas partiledning det är att verkligen äh, ta, ta nästa steg. Äh, nu, nu har ju SD ändå, som, som jag var inne på här innan, normaliserats mer. Uh, och, ma, ma, alltså, jag menar Jimmy också har ju själv suttit i jag tror det var i en intervju med Mats Knutsson eller någon av de här politiska kommentatorerna och, Nej, och, och det, det, <laughs> ja, ja, var det var ja ja ja public service ja där? ja jag vet inte det är, Han låter Nej. som en, en väldigt äcklad ja han är väl från Blekinge Ja, jag vet. Men han ja. har någon, ja, någon så ärofull som... Blekingsk dialekt. Ja, fortsätt. Just det. Han är till och med från Sörsborg, säger jag. Jag kommer ihåg och, att han brukar. med Niklas Svensson. Nämna... Niklas Svensson och, och Mats Knutsson. Jag kommer ihåg att Jimmy själv brukar prata om det, ja, min min Vad jag ville komma in på var att Jimmy har ju själv suttit i åtminstone en intervju, eh, nu, även om jag inte har färskt i minnet exakt vilken det var. Uh, men du, du känner säkert igen det här uh, narrativet som de lite grann så här försiktigt har velat pumpa ut tidigare när, när jag har högre i opinionsmätningarna. Det, det vill säga att uh, Jimmy skulle vara någon typ av ledare för uh, den, den här konservativa uh, oppositionen eller konservativa blocket. Alltså att han ville dra åt sig ledartröjan. Han sa lite fräckt i någon intervju uh, och det liksom fnystes åt, åt det lite grann. Men... Menar, om, om man nu på allvar lever i en sådan föreställningsvärld, jag ska inte säga fantasivärld, men, men att man tror det, vill det, ja men då, då måste man ju också agera utifrån det. Och då, då, då, då duger det inte att sätta sig i baksätet och, och liksom se den här lilla bjebbande eh, svensk näringsliv då, Ulf Kackersson, det <låder> liksom hela. För det är... Vi vet vad vi får där. Det är en stor besvikelse ja. för alla inblandade parter. Men, men om Åkesson eller möjligtvis hans efterträdare vill på allvar träda fram så, så har man ju ändå ett guldläge här. Ja, en sak man i alla fall har gjort då nu för att äh, försöka slå lite mynt utav att det är inget parti som vågar politisera coronakrisen annat än att man bråkar om hur mycket pengar man ska ge till exempelvis företag samtidigt som man ignorerar eh, alla andra intressegrupper. Jo, det är att man har då begärt en eh, aktuell debatt eller en särskild debatt kallas det numera. Att man har begärt en särskild debatt om döden på äldreboenden. Och jag läser ifrån ett pressmeddelande nu. Det står så här. Att Sverige till skillnad från andra länder haft en för begränsad provtagning saknat termiska kontroller och att personal inte tillhandahållits nödvändig skyddsutrustning har sannolikt bidragit till döden på svenska äldreboenden. Vittnesmål gör också gällande att det förekommit att personal arbetat trots symptom, möjligen för att karensavdraget aldrig avskaffades och att anställda haft svårt att förmås följa basala hygienrutiner och då kommenterar Henrik Vinge Sverige har dubbelt så höga dödsdal som våra nordiska grannländer tillsammans. Ett av skälen är att regeringen misslyckats med att skydda de äldre. Och det här har varit en debatt som man har fört eh, i medier. Det har ju naturligtvis förts i sociala medier på arbetsplatser. Och det är bra att det hålls en debatt om det här. Va? Det är bra att tydliggöra Få lite klarhet, var står de politiska partierna någonstans? Är det här en fråga som faktiskt går att ha en politisk diskussion om eller ska man bara pivotera tillbaka till experterna? Det har ju påstått att den enda som agerat som en politiker i det här avseendet är Anders Tegnell. Och med det menas att han, han har fått ta besluten och han har fått förklara besluten och han har fått stå för konsekvenserna av beslutet och det finns någonting i det. Man kan ju ifrågasätta hur pass rimligt det är att politikerna helt och hållet lastar av alla obekväma beslut på tjänstemän. För tjänstemän och experterna är ju i slutändan väldigt inriktade på ett specifikt område. De kan inte och ska kanske inte ta beslut som har påverkan på alla andra olika sektorer i samhället. För det kan ju vara så att det finns exempelvis en konflikt då mellan att Ta ett beslut som ja, eh, leder till att fler dör här just nu och sen kanske på längre sikt, sikt så jämnar ut sig. Men eh, ja, det kan också vara så att vissa experter tar beslut om att stänga ner allting och då drabbas istället ekonomin. Eh, och, och då kan det i sin tur leda till konsekvenser som i slutändan gör att fler dör. Alltså det här vill man ju att de allra högst ansvariga ska diskutera öppet inför folk så man får höra vad de tycker. Och inte bara som ja, bland annat Kristersson gjorde säga att nej men jag vill inte uttala mig om det här med, med corona och, och de medicinska orsakerna och vad som ska göras rent konkret utan det lämnar jag över till Folkhälsomyndigheten. Och det tycker jag och det tycker ganska många andra är lite oansvarigt. Vi vill att politikerna ska diskutera det här och att de ska ha en åsikt om det att de ska fatta beslut som vi sen kan utkräva dem. För vi kan inte utkräva ansvar av Folkhälsomyndigheten oavsett vad de tar beslut om. Det, det kan vi som väljer inte göra. Det som vi, vi som väljer kan göra är att gå och rösta. Och då vill vi veta: Ja, det var du som stod för det där beslutet. Ja, det var du som fattade eh, beslutet som ja, antingen eh, stängde ner samhället eller som inte gjorde det. Vad som. Vi ville kunna ha någonting. Vi vill kunna ha ett facit. Och just nu så tycker alla att det är ganska bekvämt att, att lägga över allt det här på folkräkesen. Så jag måste liksom ge hatten av. Man behöver inte hålla med sig. Man, man kan köra liksom i just det skit samma. Man kan tycka att det är värt att vara föräldrar här nu för att vi på längre sikt då ska ja, klara oss ekonomiskt och att då kanske färre dör om man har den liksom kalkylen. Graf upp, graf ner. Jag skiter det. Jag tillhör inte graf upp eller graf ner gänget. Men jag gillar att SD sticker ut näsan lite grann och politiserar en fråga som för många är väldigt intressant och viktig och som är en strikt politisk fråga. Det är väldigt... Alltså Det, det händer att man i olika skeenden i historien råkar ut för en sån här typ av konflikt, om det är naturkatastrof, exempelvis tsunamin om det är en terrorattack, exempelvis efter september, drottninggatan eller som nu när en pandemi ja, då förväntar man sig att, att beslutsfattarna även ska på något sätt vara bredda på det som man inte kan vara förberedd på, man ska ha en krishantering och just nu så, så finns det inte den här politiska debatten om det den existerar nej, och, allt annat än i riksdagen och därför så är det bra. Den finns eh, i folkdjupet, den finns på sociala medier, den finns eh, delvis i medsamsmedier, eh, på kanske ledarplats, eh, spalter i krönikespalter och, och så. Men det finns inte särskilt mycket i lögnernas Tempel, så jag säger då, eh, och <laughs> ja, så. Precis. Nej men det ja, ja så alltså i Lugnarnas Tempel finns den i, i det här templet. I det här baserade templet. Men inte i det, det templet som vi brukar referera till. Jag tycker att det här är ett väldigt bra förslag från Sverigedemokraterna. Och, och så är det för, för den som som har som kanske inte har tagit del av alla våra tidigare avsnitt. I, det här, i den här podden så, så lyfter vi självklart fram det som är positivt. Både Sverigedemokraterna och andra partier. Sen har vi väldigt mycket kritik också, såklart, när det andra saker. Men, men du, du, du pratade där, Chris, om, om att man kan ifrågasätta rimligheten. och Jag vill gå steget längre och säga att det här är helt orimligt. För vi ska prata om det lite, lite, lite, lite senare här i, i, i avsnittet. Men det vi har sett är att statsministern duckar i äh, mångt mycket. Det, det har etablerats i en rad olika... Äh, äh, medlemsmedier att um, man har den uh, strategin från regeringskansliet att Stefan Löfven ska ducka det här. Um, att man hänvisar till uh, den här Folkhälsomyndigheten. Jag ska inte benämna den vid dess uh, öknamn. Uh, och Ja, vi har pratat om det tidigare. Uh, vi ska lyfta det lite, mer, lite längre ner på dagordningen här. Vi har också sett att en, en för detta statsminister i form av Bildt har till och med velat äh, täppa till söften på, på Anders Signell och har menat att man faktiskt ska alltså jag tolkar det som att man från regeringshåll ska gå in och utöver det, det som är så hemskt och det som är så förhatligt i Sverige det så ministerstyre och säga åt Anders Signell statsepidemiologen att han, att han inte till exempel då ska recensera andra länders politik. Eh, och, och det man dessutom då har haft som, som taktik från regeringens håll det är ju att gömma sig bakom det här tjänstemannastyret och den, den svenska förvaltningsmodellen, trademark. Eh, och, och där vi ser att många av de här tjänstemännen i alla fall på högre position är ju någon typ av politrucker kanske inte i, i rent formell mening att man har rätt partibok och så, inte ens historiskt men, men ideologiskt och praktiskt så, så, så är det ju så att man, man följer den de, den anda som, som, som kommer uppifrån och avslutningsvis när det gäller hela den här situationen med, med äldre med äldreboenden, med den här jag tycker ändå man, alltså man kan kalla det för massdöd. Jag, jag vet att vi inte ska prata om grafer och sånt där i den här podden. Men alltså ärligt talat det är flera tusen döda det här har ingen hejd det blev kanske inte så många döda som vissa uh, hade uh, trott. Jag, jag ska räcka upp handen där. Jag trodde att det skulle vara fler döda sa vi här laget. Uh, vi ska inte prata om, om just det men jag, jag hade väl fel i, i, i de profetierna. Men, likväl så är det över 3000 döda. Alla inte äldre men en stor majoritet är det. Och det, det man har kunnat se just och det som SD förmodligen kommit upp i den här debatten. Det är den här fruktansvärda situationen på de här boendena. Där ja. eh, man inte ges syrgas. Man, man går inte in i, i rummen där eh, från personalen om man eh, misstänker eller och bekräftat smitta ja, vi, vi kan, eh, eh, eller så gör man morfin och ja, så vi, vi kan ja. konstatera att det kommer bli en intressant debatt att följa och vi hoppas att debatten går igenom jag kan inte se några rimliga själva för någon skulle motsätta sig att ha en debatt om det här såvida man vill tysta ner omständigheten om man liksom sitter och är ja, graf upp eller graf ner gänget och sitter och hoppas på att just eh, ens egna fördomar ska bli bekräftade men då vill man å andra sidan inte riktigt se vad som händer och hela den här krisen som vi är inne på det har ju lett till en viss, en viss vändpunkt här då i, i och med att SD nu får sitta med på de vuxnas bord och sitter inte längre vid barnens bord, du vet där man sitter och äter och spiller och det är kritor och det är kladd och det är stoj utan nu får man faktiskt sitta vid de vuxnas bord. och då har vi ju Henrik Winge här då ska jag spela hela klippet eller? Jag, jag kan börja så får du se till när jag ska stänga av. Ja. ja, vi gör det Ja, jag märker ju att det är en förskjutning att tidigare är det flera partier som inte har velat prata med oss. Nu har vi diskussioner med i stort sett alla partier, både om praktiska saker framförallt, men med en hel del partier även om, om sakpolitiska frågor. Det låter nästan som att Sverigedemokraterna upplever att partiet har kommit in i den politiska värmen. Bland annat har statsministern bjudit in honom till de veckomöten han haft med partiledarna om coronakrisen. Och man har spelat en aktiv roll och gjort gemensam sak med andra partier. Det har skett en förändring som Sverigedemokraterna ser som ett viktigt steg framåt för partiet. Jag tror att det är oerhört viktigt för oss att vi tar kliv i den riktningen. Det är vår chans att ta nästa steg som parti. Det är att vi får inflytande på riktigt och kan påverka. Så jag är väldigt glad över, över den här utvecklingen. Det har ju länge pågått en successiv normaliseringsprocess. Nu kommer battsknuten Knutsen in och återupprepa allt det som de andra precis har sagt. Ja, säkert. vi kanske ska... <laughs> jag tänker inte miss på lyssnarna <laughs> till Mattsen där. Uh, jag får pas in Mats från uppspelningsbordet. Uh, så här är det väl att... Uh, uh, ja, alltså... För att sammanfatta det här, det är, det är väl lite grann att det har blivit lite, liksom två steg framåt och ett steg bakåt. Alltså SD har ju ökat ganska rejält efter valet igen. Man backade ju i valresultatet jämfört med mätningarna. Men har ändå återhämtat sig och gått framåt nu under den här pandemin i och med att man har intagit den här... Flata något passiva rollen, oppositionen som har gått bakåt. Men, men ändå så blir det i slutändan ett steg framåt. Eh, I och med att man då eh, har ja, vunnit legitimitet och, och närmat sig andra partier eh, under den här pandemin. Eh, I och med att man ja, inte har stuckit ut hakan. Alltså jag har varit lite skeptisk för jag vet att jag kommenterade det här med Vingens förhoppningar förut. För han uttryckte liknande åsikter. Förra veckan, och då sa jag det att ja, men, så fort den här pandemin är över så, så kan det bli så att man rycker undan mattan för SDN. Så står man där med rumpan bar och har lovat och gått med på ja, i, i princip allt i utbyte mot att man ska få lite inflytande. Att man ska få en, en stol närmare köttgrytorna, hatade uttrycket. Men, man ska bli etablerad. Ja, men å andra etablerad. sidan, precis. Jag, jag är beredd att omvärdera den uppfattningen om det kommer mer info. Alltså jag är väldigt skeptisk inställd till de andra partierna, till sjuklöven och det helt oh ja. är borde ni också vara. Men sen så hörde jag faktiskt Kristersson eh, här i TV4 Nyhetsmorgon och han uttryckte liknande tongångar som Vinge gjorde här. Så jag tänker att vi tar och lyssnar på vad han har att säga också för det är mm. kanske ännu mer intressant. Men nu träffas mm. ni partiledare allihop mm. faktiskt på tisdagar, även de som enligt det här januariavtalet skulle uteslutas när det gäller mm. samarbete. Du pratar om Vänsterpartiet, ja. Jonas Sjöstedt och Jimmy Åkesson från mm. Sverigedemokraterna. De sitter ju också där. Mm. Vad får det här för följder tror du då när vi ser ljuset i tunneln och allt det som det en gång var? Ja, det är en otroligt bra fråga. När vi sitter där varje tisdag nu, sedan åtta veckor tillbaka och är Jonas och Jimmy och Stefan med varandra. Inte för att situationen är så lättsam, för det är det verkligen inte. Det är allvarliga frågor vi pratar om, men det är klart att, att då komma tillbaka till någonting där några inte ska ens ska få vara med i diskussionen, det tror jag är helt omöjligt. Det kanske är en positiv bieffekt av allt det här tråkigt nu igenom. att det politiska samtalet måste sluta tramsa och prata om riktiga saker. Ja, och... Tramsa, vad menar du? Då... Jo, men det här liksom att vissa, vissa får inte vara med. Att, att ha ett politiskt upplägg som vars huvudidé är att två partier ska uteslutas från alla samtal och allt, allt inflytande, det, det var ju knäppt redan för ett år sedan. Det blir ännu knappare idag. det säga. var ändå så vi fick en, en regering och ett, ett ja. samarbete. Ja. Det var egentligen det som var grunden för varför man kunde enas kring de här sakerna. Ja, jag har det var en dålig idé hela tiden. Det beror inte på att jag varken tycker precis som Vänsterpartiet- eller tycker precis som Sverigedemokraterna. Men jag tycker att det, som demokratins namn- så har väljarnas representanter rätt att vara med i diskussionen. Och mm. man har också inflytande i relation till sin storlek- och i kraft av sina argument naturligtvis. Mm. Så Det här kanske är en tillnyktring som kan ske efter detta. Jag tycker att de här samtalen vi har- mm. de är ändå liksom de är på riktigt och alla förstår att det är en allvarlig situation. Alltså man ska ha i åtanke här att det han säger- skriver jag under på till 100%. Det har varit en pinsam föreställning i mobbningsfasoner från Sveriges främsta företrädare. Men vi ska komma ihåg att Anna Schindberg Batra försökte vara den vuxna i rummet och bjuda in SD på samtal redan 2017 har jag för mig att det var, Vilket ser det mera då... Det kan ha varit tidigare till och med ja jag får jag, nu, jag, jag ja, men, men det var en, en positionering då som innebär att man öppnade dörren för SD och sen så ledde det till hennes avgång och att Ulf Kristersson är partiordförande idag för moderaterna det moderata samlingspartiet är ett direkt resultat av att hon försökte göra det som han nu pratar om helt självklart jag kan tänka mig att hon är Extremt bitter över att hon ser honom sitta där. Hon måste ju verkligen, om hon ens orkar kolla på det senast. Men hon var ju fruktansvärd som partiledare. Hon hade ju ingen karisma. Hon var, ja, men hon var vi, vi kallar henne för liksom robot-Anna. Robot. Robot-Anna. Robot, robot för att hon hade, hon hade inte, hon hade inte förlorat Precis. Hon är Precis. som är också. Så, så Ulf Kristersson sitter ju faktiskt här. Tack och gud att han inte står upp liksom. När han sitter ner och talar på det sättet så går det inte att inte hålla med honom. Men frågan är, han säger själv att den stora vändningen för honom kom när SD inte bjöds in på de här samtalen om gängbrottsligheten. Och han tyckte att ja, men nu har vi en kris här i Sverige. Och SD som har profilerat sig i de här frågorna som ligger ganska nära Moderaterna i rättspolitiken då, får inte ens sitta med på ett möte och lyssna. Och då hoppade ju både KD och M av faktiskt. Så, så jag, jag tror ju på honom när han sa att han tyckte att det var för jäkligt. Och nu är det spekulation om huruvida SD kommer att normaliseras av det här. Eller om det kommer en ny skandal eh, som gör att man är tvungen att backa igen. Och media sitter ju varje nu skandal som kommer så sitter de ju och eh, vill att KD och M ska kommentera och, och slå in eh, någon slags eh, kyl då mellan de här. Vilket är extremt förutgjort av media. Det är direkt aktivism. Och försöka sabotera för samarbete. Men det, det kommer man ju såklart att göra framöver. Det... Jag, jag kan passa på att flika in där. Att, eh, och, och bekräfta eh, exakt det som du var inne på här nu. Att, eh, det vill säga att när ST har tagit ett eh, skutt fram i opinionen. Eh, där eh, man eh, har sett att ett eller fler andra partier... Eh, som gläntar på dörren lite grann. Man börjar släppa in näst i stugvärmen, i de fina korridorerna. Och alla de här verkliga uttrycken. Så har man, rent publicistiskt, inte minst till exempel från Expressens redaktion, haft den policyn och liksom den, de övervägandena att just där och då ska man slå in den här kilen. alltså vi, vi, vi kan ju i den här podden inte gå in på alla våra. På alla våra källor och de är många, ska gudarna veta, men eh, jag, jag vet att det är så. Att, att, flera flera både på Säp och Expo tillsammans. Vi källor. vet mer än både, <laughs> precis, jag, på jag det, Tillsammans. Att, jag var tvungen att skohona in den. Exakt, exakt. Eh, och, ja, nej, men som du säger, det, det är svårt i det här läget att bekräfta eller dementera den här bilden som, som Vinge eh, har, har gett eh, uttryck för. Uh, vi, vi får se det, det, är, det är ganska låg Det är inte så febril aktiviteter på Riksdagskassoliet Så vi får se uh, Vad som händer där Men det är intressant att Moderaterna genom sin partiledare sånt och ja. Bekräftar det För det, det, det, det förefaller ju ändå vara på något sätt Synkroniserat yep. Och det är det typiska moderater också att, att blanda in vänstern I den här ekvationen uh, För där kommer man med stor sannolikhet inte att få se någon sån normalisering att vänsterpartiet blir ett potentiellt regeringsparti och allt vad det blir. Uh, och han, jag reagerade på just en, en specifik formulering där i det som Kristoffersson sa. Uh, han sa någonting i stil med att uh, vi, vi i Moderaterna vi tycker inte, inte precis som vänsterpartiet och inte precis som SD men det, det är så himla förvillande för att... Jag menar, Vänstern och, och, och moderaten har ju i princip inga äh, gemensamma äh, ståndpunkter. Ja, ah, den ska faktiskt rätta dig lite grann. Vi har ju tagit Men, upp det de, här. de har ändå gått samman i vissa frågor nu äh, i diskussionen. Äh, Arbets... Ja, de har ju gick i, när det rörde arbetskraftsinvandringen så hade ju faktiskt mm. M och V enskilda överläggningar. Jo men alltså enskilda sakfrågor men, men det är ju för att båda de här partierna är ju i desperat behov av eh, kanske ja, uppmärksamhet och att markera mot det som är en helt grotesk, ah, absurd ja. och ab abnorm regeringsbildning som vi har i det här landet. Eller ja, i regeringens 32 partier som ja. de miljöpartiet är vant oss i det här laget. Men, men med tanke på att de har tagit in de här två andra januari-partierna då. Ja. Men, lår... men uh, Ulf Kristersson, han är ju uppenbarligen uh, den vuxna i rummet här. Vi ska sluta tjamsa. Så vi, man kanske redar ut det här och ja. lyckas uh, skorna in SD, SD i ekvationen. Ja. Jag kan säga att de till och med la ett gemensamt uh, utskottsinitiativ. I socialförsäkringsutskottet. Så... Ja, vänstern har gjort det med KD. Typ på SD i något sammanhang också. I alla fall med ja, inte, KD, med inte med det nej, nej, nej, Vänsterpartiet. Nej, in, in, inte med, inte mest men SD stödde det. SD det, var inte... det. precis. De har ja. ville absolut inte gå in i ett enskilt rum med SD. Då, men... så, så saker och ting. Eh, som sagt, brickorna är väldigt, väldigt mycket uppe i luften. Vi kan komma med kvalificerade spekulationer här. Men jag ska säga att jag vet inte hur... SD kommer att bli behandlad efter det här. Uh, det, det, Om det kommer... ni vet får ni gärna höra av er. Precis. Ni, ni som, ni, precis. Kommentarsfältskrigarna de vet vad som händer. Uh, de har koll på ja, läget. Det, det, är där det, händer. det är där det händer. En annan sak som händer är att uh, ungsvenskarna visar framfötterna här och en av Sverigedemokraternas mest aktiva riksdagsledamoter tillika nationell talesperson för ungsvenskarna Tobias Andersson har begått en liten debattartikel med två andra individer här som inte är tillräckligt intressanta för att nämnas med namn. Och det handlar ju om att de vill då kriminalisera deltagande i AFA och det här var ju en fråga som jag tror var en testballong eh, för ungsvenskarna i samband med att diskussionen uppkom huruvida man borde förbjuda organisationer som NMR. Jag tror att ungsvenskarna var först ut där. Eh, och så, så de passar på att driva den här frågan igen då, och det handlar ju om eh, den här attacken mot eh, Irene Svenonius, heter hon regionrådet i Stockholm här, mm. eh, toppregionrådet top, eh, top i Stockholm. Hon, hon, hon är regionstyrelsens ordförande. Precis, har, det har ja. hon. Jag, jag glömmer alltid bort benämningen där. Ja. Men eh, de, de säger så här bland annat. Eh, på vänsterpartiets valmaterial kunde man hitta personer med AFA-tröjor, deras ungdomsförbundsvana, att störa ut demokratiska möten, vandalisera andra partiers valaffischer och valstugor samt kontinuerliga burmande för organisationen AFA. Gör det svårt att veta var ungvänster vänster slutar och var AFA börjar. Och det, det är faktiskt helt jäkla sant. Så sent som i valet 2018, jag är lite osäker på om det var riksdagsvalet 2018 eller om det var EU-valet 2019. Jag har för mig att det var EU-valet. Så hade de alltså affischer där en snubbe står i en AFA-tischa. Som de dessutom, efter att de blev konfronterade med, vägrade ta ner. De vägrade ens ta avstånd från. Och visst, i deras fall så kanske det finns en logik i det. Jag, jag, jag, jag köper det. De kackar inte eh, när det kommer till sin extremism. Men högen måste hela tiden markera utåt och tror att de typ, vinner pluspoäng på det. Fast de kanske egentligen inte alltid gör det. Eh, så det här var ju inställningen så sent som 2019. Det var inte förrän nu. Jag tror att, jag tror att det är första gången någonsin... Jonas Sjöstedt, Jonas Sjöstedt går ut och faktiskt han gick ut på Twitter och markerade emot den här attacken då mot Irene Sönungus som var väldigt mild, hon fick sin husfasad sprayad men ändå, alltså det här vi vet också hur Vänsterpartiet, ungvänster, har samarbetat med ja, den lokala antifascistgruppen vad det nu är för att störa ut mötena, du har ju säkert eh, mycket erfarenhet av det i Uppland där de är ja. särskilt starka och ungvänster vad var... har, har varit skrivet tillägga ja precis men vad var din eh, rock... vad nu, var din anledning av Vänster mest, eh, olika klistermärken och sånt Ja, jo precis, jag vet, det är där. Eh. men mm. vad var din erfarenhet av ungvänsters eller Vänsterpartiets roll i de här uh, motdemonstrationerna mot er och när ni höll era torgmöte och liknande ja alltså herregud det, de här organisationerna går in i varandra sen har de olika tech det är liksom folk är dubbelanslutna, i parallella engagemang. Man delar lokaler. Man, man, när, man, när, man, ja, när, när Ivan och Svettland tittar närmare på eh, de här människorna och i deras nät, närvaro och nätmiljö så ser man liksom att de. Det, det är ett koketteri det, det, ja, det, det, det, det, de är, det är ungefär samma skrotekon. Just i Uppsala, för jag lustigt att du nämnde det, eh, Ung Vänsters distriktsstyrelse Uppsala, de ställde ju sig bakom både revolutionära fronten och antifascistiska aktion AFA. Eh, där bland annat den här Malcolm, som du gillar att bändsa med en del, eh, var aktiv i ungvänster i Uppsala på den tiden. Eh, det här var Han så under... har... 14. Ja, han har ju gått vidare nu för tiden. Han har gått vidare, men han Hitler, var det sexfarande som vänster Nu steppar du på min droppar. Hitler, han gjorde ganska många bra grejer. Så det är... Det, det är viss... Ja, jag vet. Jag, jag ska inte hata på Malcolm. Uh, nej, uh, nej, det är vi, vi. Men uh, det... Ja, det, det, i Uppsala har jag noterat väldigt tydliga kopplingar med ja. ja. de här organisationerna. Onekligen. det var ju... Vi ska säga att det var ett antal år sedan och... Han har gått vidare. Han är ju för extrem för oss. Vi är inte... han, är han är reformerad. Ja, vi är inte natsocks. Vi är neo-feudalister. Feodalister är vi. Så bara så att folk har de ideologiska benämningarna korrekt. Men jag får väl, vi får väl avrunda den här tagningen med oxyt... Eller nej, nej, nej. Jag har lite kvar förresten. Inne in i Det har jag också kan jag säga. Ja, ja, ja Men angående just den här artikeln. Så här deras förslag, de har tre olika förslag det är väl två av dem som är intressanta det ena de säger är att de vill införa en nationell handlingsplan mot extremism arbete med att upptäcka och motverka radikalisering behöver stärkas så att även kommunala, regionala och statliga enheter har en välfungerande samverkan och en tydlig ansvarsfördelning när en person som uppvisar tecken på radikalisering uppmärksammas så jag kan bara tänka mig att de som utformar den här planen, och det kommer naturligtvis inte vara riksdagsledamöter som gör det utan det kommer ju vara utbildningsväsendet Alltså det, det, det kommer vara utbildningsdepartementet som skickar regleringsbrev till uh, skolstyrelsen. Uh, vilka är det som skriver uh, utbildningsplanen? Skolverket kanske. Skolverket, ja precis. Skolverket uh, kommer naturligtvis få uppdraget att utforma den här. Och, och, alltså, <går> vad tror ni det är för folk som jobbar på Skolverket? Alltså den här uh, planen som de föreslår kommer naturligtvis självfallet användas emot Sverigedemokratern. Ja, och det är till som kommer att slå till obenhörligen. Ja, så, så, så, bara, så att, bara så att SD bredda på att det här är ett väldigt tvegat svärd och kräver den här sortens förbud. Det andra de säger är att de vill kriminalisera deltagarna i våldsbejakande organisationer. Återigen, det här med att definiera vad som är en våldsbejakande organisation kommer inte ligga i Sverigedemokraternas händer heller. Utan det kommer naturligtvis slut på andra. Och eh, om det inte drabbar SD direkt, så kommer det drabba folk till höger om SD. Vilket eh, jag tycker på ett sätt är ännu värre. För det är den miljön jag på något sätt definieras in i. Så jag är jätteglad. Ja, du, du kommer bli utveckling. blåsta banan där. <laughs> ja. Kanske. Jo, precis. Kanske. Nej. Men vad jag, vad jag vill ändå komma in med i den här diskussionen, mm. det, det den här debattartikeln i Göteborgs posten av Tobias Andersson, Emil Eneblad och Felix Byström. Eh, de här alltså personerna det... som jag sa var ointressanta för att nämna. Okej, okay, jag Ja, nej men så här är det ju att, eh, ja nej men det här, det här är ju ungsänskarna eller som de något pejorativt ibland kallas uh, ungkackorna och ungsänkarna och så. Det, och det här är ju ganska... Alltså de tar ju upp en, en, en, en problematik som finns med den här vänsterextremismen, eh, våldsvänstern, vänsterturismen, kallar det vad du vill. Eh, men de landar i ganska luffiga förslag och, och framförallt det här tredje förslaget, kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationer. tycker jag att det är väldigt problematiskt. Och det som SD tidigare eh, redan i september 2017 eh, började prata om, det är att man vill förbjuda NMR, eh, Nordiska motståndsrörelsen som då är en nationalsocialistisk organisation och numera ett polisparti. Och jag menar, ja, men alltså man öppnar upp Pandoras ask på det här sättet. Jag, jag tycker faktiskt inte att, eller faktiskt, men jag, jag tycker absolut inte att vare sig NMR eller AFA ska förbjudas. I, i, i fallet AFA kan man också då, då säga att ytterst märkligt är hur man ska kunna förbjuda det. Jag, jag gick in här för Skolskoll och tittade på eh, alla bolag.se som, som har synkroniserat sin databas med Bolagsverket eller Skatteverket eller något sånt för det men, men, men där man liksom kan söka på alla ideella föreningar och företag och så. Det, det finns ju ingenting som heter antifascistisk aktion. Det, det, det, det är liksom det är ingen förening som du kan bli medlem i eller någonting sånt. en eh, en har ju ett organisationsnummer och, och så eh, men AFA, det, det är ju som ett löst sammansatt nätverk. Vi ska också passa på i det här sammanhanget och återigen uh, uh, pusha och promota den här nya sidan där. avmaskat, Nej, förlåt. Avmaskerat. .com. Avmaskat. Om du har en hund som... <laughs> du inte behöver någon skyddsmask. Avmaskerat.com. Vi avmaskerar terrorvänstern. Uh, gå gärna in där och kika och läsa och titta lite grann. Uh. Ja. Vi avrundar med att skicka en uppmaning till Jonas Sjöstedt nästa gång, nästa gång du ser någon afahit posera i, i er propaganda. Så tänk på vad C.H. Hermansson en gång sa det. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti. Och avslutningsvis, du vill kacka för Mattias Karlsson. Har det gått illa små i Jag... Ja, ja, jag måste ha slagit i huvudet här uh, rubriken här i vår interna preppa idag. Matte, polisanmäld, backa matte, frågetecken. Kacka för matte. Uh, simp simpa för matte. Ja, nej, jag är absolut ingen stort fan, inget fan överhuvudtaget. Va? Är det inte? Uh, ja, uh, jäklar! Är det sant? Släpper du bomberna? Eller, breaking, rykande färskt från tyckeriet. Men vad som har hänt här nu är att Mattias Karlsson gör ändå vissa... Lite vettigare saker ibland. I det här fallet då så har ni hamnat i någon slags twitter med Annika Strandhäll som då under mystiska omständigheter då avgick som statsråd efter att hennes smak livet av sig men nu är hon tillbaka i den politiska hetluften som jämställdhetspolitiskt talesperson för socialdemokraterna. Det är märkligt det där med, eller med, med, med talespersoner som inte, som inte sitter i riksdagen. Vanligtvis brukar det vara kopplat till riksdagsutskott och så. Men hur som helst, äh, köttbull, patrioten Karlsson han har ju då, äh, anmärkt på att hon i, äh, då i sin tur har hyllat en medlem i äh, det som, som tidigare existerade. De heter väl... Vad heter de? Någonting på G där? Gram, eh, Annika Strandel sitter i riksdagen, ja. Då får jag live-korrigera mig själv. Det jag gjorde uh, det. Jag, jag live-korrigerar <risa> dig. Du... <skrisa> ja, men jag tar till mig det. Hur som helst, Strandel har i alla fall lyft fram den här Loan eh, Sundman från researchgruppen, eh, som då är en fortsättning på det som tidigare hette AFA-doku, alltså AFA-dokumentation. Som sedan blev Expo som som också har olika förgreningar idag. Det här är också ett slags nätverk med olika förgreningar i företag och stiftelser och allt möjligt. Men researchgruppen fanns för ett antal år sedan. Nu Garm tror jag de heter numera. Det ja. äh, finns på Twitter. Äh, hur som helst, när Loan var någon typ av frontfigur för dem. Äh, och ja, hon, hon har ju haft äh, en positiv syn på AFA. Äh, och Strandhäll är ju då... Äh, lyft som en förebild och det här har ju fått Karlsson att gå i taket och vad som sedan mer har hänt då är att den här Sundman har polisanmält honom. Eh, och, ja, den som är bekant med polisanmälningar och det svenska rättssystemet och rättsväsendet vet att det här kommer att leda till ett skatt med allra största sannolikhet. Eh, vi såg även tidigare att eh, till exempel Ingrid Ahl äh, Ahlqvist. Carlqvist äh, blev blåsta banan ja. när hon ville alla Mattias. Äh, för att han hade pekat ut henne då. Äh, Hashtag i, ja, Ingrid var först. Din favorit med. Det händer ingenting med polisamällningarna. De, de liksom går ner i papperstrimlen mm. på en gång. Yeah. Det, det är bara ett liksom, utspel egentligen. Yeah. Men det jag tycker är positivt här från MK. Det är ju att han ändå lyfter fram det orimliga här. Han går igenom i sina långa Facebook-inlägg om olika kopplingar mellan sömnokratin och, Katin och, och ja, ja. våldsvänstern som har varit deras nyttiga, nyttiga idioter och deras fotsoldater. Det, det blev väldigt flagrant och väldigt uppenbart i, i och med den här Sosse-Bimbon-Strandhäll so so so so so och hennes ja, det, det är bra att dra ut trollen i ljuset så spricker de som de brukar säga om oss. För det är ju uppenbart att äh, de som attackerar SD, är, är, det är de som är trollen idag då. Och SD är ju faktiskt ett etablerat riksdagsparti som ibland är Sveriges största parti, så det är helt, helt rätt. Och ja, det, det kommer inte gå någon vart det här. Ja, och nu så är hon också outad, för hon har ju varit lite av en doldis ändå. Sundman på ett sätt, och nu är hon outad inför betydligt fler, så det är jättebra att de här personerna dras fram i dagsljuset. Om ni gillar det ni har och vill höra mer gå in på patreon.com Snedsträck Tempel och bli medlem idag För ett par tio får ni tillgång till bonusavsnitt varje vecka Livesändningar och djupdykningar Nu tillbaka till showen Ja och då var vi tillbaka Vi ska prata lite grann om Stefan Löfven Leif lövet Vår kära och ic icke kära statsminister Eh, som, vi in, in, som vi pratade om innan pausen så har ju då Stefan Löfven duckat medierna en hel del. Eh, det var väl eh, Krundekören, eh, ledarskribenten Anna Dalberg på, på Expressen som upp, uppmärksammade det här från början. Sen har ju den här diskussionen då fortsatt i andra medier och nu är det så att i veckan här så hade P1-morgon i stradet P1 då, sammanställt en enkät bland de åtta större medierna. Det handlar om TT, SVT Expressen, DN, TV-nyheterna, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Sveriges Radio. Där man då hade tillfrågat dessa medsamsmedier huruvida <hör> statsministern har varit tillgänglig för så kallade ansvarsutkrävande intervjuer eller ej. Vi ska väl ta och lyssna där lite grann på hur det lät i P1-morgon i måndags här. Och nu om att det finns en kritik mot statsministerns hantering av media både under coronakrisen och överlag. Stefan Löfven kan inte fortsätta ducka för kritiska frågor. Det skrev Anna Dalberg på Expressens ledarsida häromdagen. Och Pet Moron har nu gjort en enkät. I den svarar sex av åtta tillfrågade riksmedier att de inte tycker att Stefan Löfven är tillräckligt tillgänglig för ansvarsutkrävande intervjuer. Ja. Precis. och Sen äh, lätt också så här lite senare i äh, det här inslaget. Första väl... bredda perspektiven lite. Pet morn har då frågat vad åtta riksmedier tycker om det här. Vi ställde en bred fråga, inte specifikt om coronakrisen. Är Stefan Löwen tillräckligt tillgänglig för ansvarsutkrävande intervjuer. Sex medier svarar nej. SVT, TT, Expressen, Dagens Nyheter, TV4-nyheterna och Svenska Dagbladet. Aftonbladet svarar ja och Ekot svarar ja med hänvisning till att han är tillgänglig på presskonferenser– –men gör tillägget att Stefan Löfven annars är otroligt svår att få enskild intervju eller en debatt med. En kommentar i enkäten är jag minns knappt när statsministern gav enskilda intervjuer i samband med presskonferens. En annan att det är ett omständligt projekt att få en större enskild intervju med Löfven. Och en tredje påpekar att även Stefan Lövens dygn bara har 24 timmar. Fler kommentarer och mer om enkät. Sådär någonting då? Ja exakt. Nu har vi det uttömt där från P1-morgon. Nej men den här diskussionen har ju har, ju, har ju även visat att vi i den här podden. Det är ju så att regeringskansliet har ju de senaste sändningarna Expanderat och utvidgats något kopiöst. Det är ju flera tusentals uh, tjänstemän i dagsläget. Jag uh, tror det var sen som på 60-talet var det väl kanske bara ett 50-tal eller 100-tal eller någonting i det här. Adet. Men uh, ja, Stefan Löfven, statsministern, har ju en, ett, ett slags hov skulle man kunna säga uh, och liksom ett, ett skyddsnät runt omkring honom som dels uh, ja, preppar med. med med information och material och rapporter och allting, men som också då försöker skyd skydda honom medialt. Man vet att äh, Löfven är en katastrof medialt i mått och äh, mycket. Äh, och att han äh, såklart äh, har väldigt svårt att svara på kritiska frågor kring det här. Äh, Anna Dahlberg har ju påpekat att det här har pågått under en längre tid, men att det har blivit allt mer uppenbart nu under pandemin. Äh, och där är det ju, som, som vi pratade om tidigare som sagt i, i avsnittet, att man, man har valt den här vägen där man ska gömma sig bakom de här tjänstemännen och de här myndigheterna med Folkhälsomyndigheten och även de med, med, med MSB och Socialstyrelsen och där politiken då inte ska lägga sig i för det, det, man, man har inte expertkunskaperna och nu, nu har det ändå gått flera månader här i Sverige, vi har ändå levt med den här Eh, pandemin i, i, ja, sen, sen, ja, sen, sen februari kan man väl säga. Man brukar ju ja. ha utgångspunkten. Det, det datumet där. Och det, det är ju dags att liksom börja granska eh, och kritisera och, och, och ifrågasätta. Men den som är högst ansvarig för den, den politik som nu har förts de här senaste månaderna han, han, ja, han gömmer sig bakom man så andra människor. Ja, och det verkar ju funka alldeles utmärkt för dem också. Förtroendet Ja, ja her herregud, det är en framgångssag Ja, och det är ju, de sitter ju i första hand och kollar på siffrorna. Och de ser att ja, Graf går upp när Löfven är tyst. Graf går ner när Löfven öppnar käften. Så det bästa vi kan göra är att se till att Löfven inte öppnar käften. Eller när han gör det under väldigt kontro kontrollerade former. Antingen i förinspelade klipp som sänds, som tal till nationen, majtal. Eller på presskonferensen när presssekreteraren fördelar ordet och det är korta frågor och korta svar. Inga intervjuer efteråt. Och sen använder han ett par journalister som han går till då. Det är så taktiken ser ut och den fungerar. Och han eh, har inget de facto ansvar och ens ge intervju till någon. Men det är också intressant att kontrastera honom med Jimmy, som har varit, Jimmy Åkesson som har varit ganska frånvarande. Verkar ju mer, mer straffas av det på ett sätt. Och det är lite svårt att dra någon fullständig analys av vad Jimmys frånvaro har uh, inneburit. Det är på ett sätt kanske bra att Jimm inte har varit sådana här. Det hade kunnat bli ännu värre. Men det här är en fungerande strategi och jag, jag gillar det inte och ingen gillar det. Uh, men man får lyfta på hatten. Alltså vi ska kontrastera det här med att Reinfeldt han var på de här olika institutionerna och genomförde intervjuer väldigt ofta. Alltså vi talar om Agenda, vi talar om Ekots lördagsintervju och studie 1 typ. Det är några få stora drakar som förväntar sig att de här uh, statsråden kommer till deras redaktion och genomför den här. Det har varit en tyst överenskommelse. att Man, man infinner sig där ja, en eller ett par gånger per år. Göran Persson var där väldigt ofta. Reinfeldt var där väldigt ofta. Stefan Löfven, not so much. Nej. Och sen eh, ska vi väl tillägga att eh, från regeringens håll där eh, det är väl någon pressekreterare. Och det ska gudarna veta att det finns bra många sådana på det inskansliet. Eh, han, han menar där att ja, nej men vi ställer visst upp intervjuer. Det är alltså Stefan Löfvens pressekreterare Brunnander. Eh, men eh, och, och det har de väl... Till del ändå gjort men invändningen där är ju då att det är de här enskilda personliga intervjuerna som, som, som hamnar i skymundan och även då att de här mer, ja vad ska jag säga, de, ja, men det som de kallar då för ansvarsutkrävande sammanhangen det är ju där han, han duckar i mycket som, ja. som har Agenda och så vidare. Det är lite, lite mer långformat. Alltså han, han väljer det här liksom lite mer malo från Sivers malomöter i till fyra D-stukat. Det här comfy där han liksom kan ja, slinka och, undan eller, ja, eller föringsspelat som du var inne på. Verkar undvika att, att vara med i det här mer långformat eh, typen av program då. Exempelvis lördagsintervjun med Ekot. Det är ju 45 minuter. Han klarar inte av att lägga, lägga fram bilden på det sättet. Det är tufft. Alltså, på ett sätt är det ganska tufft. Ebba Bush till exempel, när jag lyssnade på hennes lördagsintervju. Det var ju flera gånger hon sa emot sig själv och framstod som en ganska slät hjärnad figur. Vilket hon troligen är. Liksom, bakom den här fina ytan och den här tuffa retoriken så, så finns det en ganska ung, oerfaren kvinna. Det är, Låt oss vara ärliga, det är så det är. Jag tycker ingen under 40 ens borde få jobba på riksdagskansliet om jag ska vara helt ärlig. <laughs> jag, jag diskriminerar mig själv då, och dig, och alla andra. Jag tycker att man ska ha så pass mycket livserfarenhet och ha en ganska gedigen bakgrund innan man går in och inte ens arbetar som tjänsteman om jag ska vara helt ärlig. Man kan få vara kaffeflicka kan man vara. Men inte Timmy. <laughs> Nej. Nej, precis. Ja... Uh, no. Frågan är vad som ligger bakom det här. Vi vet ju sedan tidigare att det finns spekulationer om att Stefan Löfven lider av det som kallas för fetalt alkoholsyndrom och så men ju, jag vet inte. Det, det, det, det, är, är ja. det, det, det är mem men det finns ju ja. andra, andra spekulanter okay, i det okay. Ska vi gå så pass långt ner så kan vi nog gå vidare till nästa <laughs> bit. Har man, har man bra prep kan man gå långt. Ja mjölka match <laughs> frågetecken. Uh, ja, ja, utvärderingar. Det, det, det, det vi också har sett här under veckan är ju då att eh, Stefan Löfven ändå har eh, haft vissa utspel, framförallt på de här presskonferenserna. Och ett av dem har ju då varit att eh, den här coronahanteringen, alltså Sveriges då världsunika hantering av pandemin, den ska man först utvärdera långt efteråt, har han sagt i en intervju med, med Tidningarnas Telegrambyrå och TT. Uh, och det är ju väldigt bekant. Att skjuta det här långt in i framtiden eh, och, och, och ja, undslippa och kritiska frågor om det nu. Eh, för det har ju varit en del i, i regeringens eh, coronastrategi att eh, ja, försöka avväpna alla de som har velat komma med kritik här och eh, genom att säga att ja, vi måste samlas nu. och ja, Det här vi måste hålla ihop och hålla ihop Sverige. Du kanske har någon bra invitation där av. Av jag jag lite ah, samma ja, Gör inte imitationer på beställning. Jag Nej, jag. jag brukar säga samma sak. Men oavsett vilket. det man, man, man, man, man gömmer sig bakom Folkhälsomyndigheten. Man ska lyssna på expertisen. Kom ihåg det. Vi, varken du eller jag är ju experter och i epidemiologi och virologi. Och allt vad det heter. Men, men han, han, han menar i alla fall att han är trygg. Med den sätt Man får titta lite senare. Ja, ganska mycket senare. Få tillsätta någon kommission och någon utredning och granskare och, och så vidare. Det här eviga byråkratiska eh, manglandet. De byråkratiska kvarnarna ska mala. Men inte nu. Absolut inte nu. Efter hans avgång då kan det bli. Att... <laughs> ja då missar han. När han, får. Ja, han kanske inte får något toppjobb på så här, Goldman Sachs säkert sig någonting för isra. Så att han har varit på vissa. ...mystiska möten. Eh, vad därutöver har eh, lyft fram, och det här blir gärna mer barockt och absolut på något vis... Eh, ...det är ju att eh, den här pandemin den, den kan leda till rasism bland svenskar. Mm. <laughs> och antisemitism. Eh, det, är, det är inte bara rasism utan det är även antisemitism. Det är viktigt att, att vara tydlig här med begreppen. Eh, det, det var ju så, det har vi pratat om tidigare i ett bonusavsnitt vet jag, att Sverige skulle ju eh, likt 1999 arrangera en så kallad förintelsekonferens. De skulle prata om de eh, sex miljonerna. Eh, inte så mycket om de andra, eh, får man väl misstänka. Eh, den här eh, konferensen skulle eh, då arrangeras i oktober månad i Malmö och alla ställen. Men nu har den ju då eh, såklart ställts in och skjutits fram till eh, ja, nästa år. Uh, men uh, Stefan Löfven menar att uh, covid-19 att det kan leda till att människor sprider rasistiska och antisemitiska konspirationer. Och därför är det så viktigt att lyssna på vad vår uh, inofficiella <går> jag vet inte, underrättelsemyndighet, eller vad man ska kalla dem. Det, det låter som det i alla fall med deras akronym. Jag tänker på MSB såklart, de Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uh, de man skulle ju skicka ut information till alla hushåll, tror jag, med post, men eller något sånt. Det är det, det verkar som har, de har failat i ganska mycket av deras åtgärder. Alltså jag vet inte ens om de sossarna ens kan rädda Don Eliasson den här gången. Deras appförslag blev ju underkänt också av Folkhälsomyndigheten. Så nej, de, har inte, de har inte riktigt uh, lyckats uh, visa fötterna och hantera den här situationen på ett sätt som man mm. skulle kunna förvänta sig. Men det är också om man ska typ ta något så här helikopterperspektiv så är det ju så att Ja, det ligger någonting i det han säger. Att när en stor kris kommer så börjar folk tänka på vad det är som är viktigt. Var är min grupp? Vilken grupp, eh, gruppsintressen är det jag ser till? När det kommer till kritan så gör folk ganska strikta prioriteringar. Och i de prioriteringarna brukar sällan ingå att eh, aspirera på och tillvarata andra, andra gruppers intressen. Utan här handlar det om överlevnad någonstans. Och det är ju, har ju varit en sån debatt och folk har ju berättat sig på att det kan bli långvarigt saker och ting ta slut i affärerna, man får handla på sig lite, man är orolig för sina nära och kära, att de ska drabbas. Det är dit tankarna och prioriteringarna går. och Då är det klart så att då bryr man sig mindre om eh, förintelsekonferenser, mindre om integration av somalier eh, ute i Rinkeby och Tensta. Och kanske till och med då ser de som konkurrenter om resurser. I vården mm. exempelvis. Så, så det är såklart, det är så klart att när alla typer av kriser kommer så gör folk mer korrekta prioriteringar. Och Hela, hela idén med mångkulturalismen är att förtrycka folks naturliga impulser och pervertera dem. Till någonting mm. som i slutändan inte gynnar deras intressen och kanske till och med leder till deras förintande. På tal om ja, det är, det är en väldigt hård förin för, ett förintande som. Så kan uppstå. Jag tänkte bara avsluta det här segmentet med att citera eh, vår eh, adjektiv, eh, statsminister då, Stefan Löfven. Där är på Facebook den 6 maj. Eh, där han då kommenterar eh, varför det som då de kallar för Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism. Eller bara i kort form då Malmöforumet. Varför det säljs in. Han skriver så här bland annat eh, citat. Men coronapandemin har också medfört en infodemi det vill säga att flöde av falsk och sann information, ibland utformad i syfte att skada och slå splitt mellan människor och grupper vi ser exempel på konspirationsteorier rasism och antisemitism där olika individer och grupper anklagas för att medvetet sprida viruset jag tycker bara det intressant liksom, du, titta inte på mig, det var han som sa det, men det verkligen att man liksom blandar in de här olika begreppen liksom antisemitism och konspirationsteorier i det här. Jag, jag tycker att Stefan Löfven han är ute på en i slope med den, den typen av teorier. Det är, det är farligt. Ja men det är, det är lugnt. Det blir åtta procentenheter till sen uppe i förtroendebarometern här. Var så säker. <laughs> ja, jag var så. Hela höger är liten riar. Och en annan som är riar är Mikael Damberg. Indrikesminister dessutom det handlar ju om det som vi har pratat om tidigare att det pangas och det sprängs på väldigt friskt ute i våra bubbelutsatta förorter. Vi ska lyssna lite på vad som händer rörande sprängningarna här från Indrikesministern. Det första uppdraget handlar om att MSB ska komma med förslag på en ny metod för att märka sprängmedel den märkningsmetod som används inom EU idag har vissa brister jag orkar inte lyssna på honom mer men det handlar alltså om att eh, de här ökade sprängningarna eh, är bland annat ett resultat av att det tydligen skäls sprängmedel från byggplatser <laughs> och ett sätt att försöka då på något sätt eh, runda det här eh, problemet eller ja lösare, vem vet, det är att man ska skärpa märkningen av de här sprängmedlen. Jag vet inte, här står det att det blir syfte då att spåra så att det kommer inte minska sprängningen utan det enda man kommer göra är att veta vilken byggarbetsplats de här sprängmedlen står ifrån då. Eller så köper de dem illegalt vem vet. Och det är ett intressant påstående här också. De säger um, Danberg säger att trots att vi har en pågående pandemi att antalet sprängningar i Sverige inte minskat och då undrar jag om det är en omskrivning för att de faktiskt har ökat. Och det kan inte vara så att de står kvar på exakt samma nivå. Det tror jag inte, eller hur? Så om de Nej. inte har minskat så slutar jag mig till att de faktiskt har ökat. Det är en väldigt konstig formulering att använda sig av. Man vill ju veta om någonting antingen minskar eller ökar. Man vill inte veta om det inte har minskat eller, och det förhåller sig på samma nivå. Men min, äh, min analys är att de här sprängdådena ökar. Och det var någonting jag skrev lite om, jag twattrade om det, jag hade någon tagning. Jag uh, kan inte minnas ord vad jag sa, men, men det var någonting i stil med att, alltså det här, den här situationen uh, när ni pratar om att lösa integrationsproblematiken uh, so, som är det ständiga mantrat och vi är inte ens i en sån här uh, svårartad kris ens lyckar, lyckas åtminstone hålla saker och ting på samma nivå utan vi ser alltså en ökning av det grova och organiserade gängvåldet. Hur är helst gotta, ska ni på något sätt if, i, i, i icke-kristider då komma med någon form av övertygande problemlösning på integrationen alltså det vill säga alldeles för fullproppade olika babbutsatta områden Uh, visst, och jag, jag köper att det finns en del av analysen kring trångboddhet som i sin tur leder till sociala, en social problematik, men, men det är bara en effekt av någonting. Alltså, Trångboddheten är inte ett fenomen som, som uppstod i sig. Alltså, det, det är ofta det de nu försöker pivotera till, alltså, det vill säga olika typer av socioekonomiska omständigheter som en förklaringsmodell till varför ungdomar är oroliga och befinner sig på gatan och så vidare. Men, men Det säger någonting i alla fall just i, i sån här kristid när man tänker sig att folk sitter hemma och tar lugnt, så ser de ju som ett läge och bara eh, intensifierar sin verksamhet, så det är, Sverige är fakt som eh, en viss portfollier, jättemycket sagt. Ingen nämnd, ingen glömd eh, och att vi är då eh, för att parafrasera den här individen som inte nämns, eh, så, så, så kan vi också konstatera det att eh, regeringen äntligen har fått upp ögonen för att det här miljardregnet som, som har pågått nu under ja, mm. flera månader det kommer att leda till ett fusk eller det inte bara kommer att leda till, det har redan lett till ett extremt omfattande fusk vilket vi i den här podden självklart var nog och eller nog att påpeka för en länge sedan men ja vad ska vi göra? Stoppa corona och hur ska vi göra? Jo, vi ska tillsätta en utredare. Det är ju den, den vanliga svenska eh, liberaldemokratiska och förvaltningsmodelltekniska lösningen att eh, tillsätta en statlig utredning. I det här fallet så är det då en eh, ganska... Eh, Namnkunnig jurist vid namn eh, Stefan Strömberg som ska bli antifuskgeneral eh, benämner då justitieminister Morgan Johansson honom som eh, den här utredningstiden för är väl eh, kraftigt nedkortat jämföra, i, i, i, i jämförelse med vad som brukar vara fallet. Eh, Strömberg ska då rapportera till regeringskansliet kontinuerligt och lämna en slutrapport vid årets slut men vad vi har sett är att det har ju förekommit rapporter om ett omfattande fusk. Eh, vi har också sett att en annan statlig myndighet under regeringen Skatteverket eh, kommer att ha hundra handläggare som, som jobbar med att avslöja olika bedrägerier eh, kopplade till då, eh, coronastöden, eh, till företagen och näringslivet. Eh, och man ska också då hjälpa Tillväxtverket att granska en annan statlig myndighet. Det finns ju, som jag har varit inne på, eh, väldigt många sorter myndigheter eh, flera hundra i Sverige. Eh, men Tillväxtverket i alla fall skulle granska med bidragen och där ska de ju få hjälp av Skatteverket så liksom, nu kommer man på det men eh, det hade ju eh, gått att vara proaktiv det hade ju för så gått att inte dela ut en krona heller i eh, stöd till de olika företagen vilket Vissa av våra lyssnare faktiskt tycker, jag skulle ändå nämna det ändå så att den personen får höra det någon gång innan podden. Men ja, vi, vi går inte in i polemik kring det, men vad vi kan konstatera är i alla fall att det här, det här massiva svindleriet har ju pågått nu under ett tag och först nu, så drar man, man åt sångrämmen då från regeringen. Ja, det är väldigt märkligt att de här inte åtgärderna hörde, alltså hängde ihop. Att man går ut och säger att vi gör någonting vi alla gjort förut, vi delar ut... I princip, ja, dels så, så står vi för kostnaderna för permitteringar och sen så kommer vi också dela ut nytt i form av, vi kallar det för omsättningsstöd, direkt stöd till företag. Och så har man inte en ganska tydlig mekanism för ansvarsutkrävande på plats. Det säger sig självt att det, bara det i sin tur ger ju incitament till fusk. Om man åtminstone hade gått ut redan från början och sagt att vi kommer ha stenhård koll, och sen har man väl antagligen inte det i alla lägen men de går ut och säger att vi kommer inte acceptera att ett enda öra av skattebetalarnas pengar försnillas till företag. Då hade man ju åtminstone redan där sänt ut en tydlig signal. Men att man i efterhand släpar fötterna efter sig och säger att ja, men vi tänkte att nu när, nu när vi har blåst upp den här korttidspermitteringsbudgeten från 5 miljarder till 50 miljarder så kommer vi på att det finns faktiskt folk som kan säga att folk inte är eh, permit eller de, som säger att folk är permitterade fast de egentligen inte är det. Så de jobbar samtidigt som företag får ersättning för att de jobbar. Så, ja, någonting jättebra. Jag, jag kräver <här>, här på LT, vi går ut nu offentligt, vi kräver att man ändrar bidragslagen så att även företag bidragsbrottslagen så att även företag omfattas. Så det gick Moderaterna ska jag säga ut med, men det är ingenting de har drivit. Det hör ju de aldrig säga. Det hör ju inte när Christersson sitter till Nyhetsmorgon och pratar om om vikten av att Faktiskt ändra bidrag, brottslagen säger att företag omfattas. Nej, han, han säger bara 100 miljarder, 100 miljarder, 100 miljarder, 100 miljarder. Det miljarder, det andra säger. Det måste finnas en jävla balans i det här. Mm. Fattar ni det? Det måste finnas en balans. Det finns inte en balans. Fattar du? Precis den parlamentariska grenen av svensk näringsliv håller på att blåsa skattebetalarna på hundratals miljarder och ingen säger något. Så. Fick ja, du det lite. Det är Lite Red Bull-inducerad ilska här också. Jag blir nöjd. du nöjd? också du Det här är typ eller? Inverterad Wolf uh, Wall Street liksom, fast nu är det inte småsparare som ja. drabbas av det här. Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill säga det. Alltså vi, alltså vi är inte småsparare, vi skattebetalare men, men det är ju vi som drabbas av det här. Jag vill, jag vill nu, säga år, det. 200-års jag, jag säger det till borgarna. Du ska veta hut när du är här. Du ska veta hut? Du ska veta... Ja, och och det samma gäller ju såklart äh, även äh, vänsterförslagen. De ser naturligtvis chansen att äh, expandera sitt territorie och via sina, via sina äh, kontrollerade fack äh, driva på om arbetets rättigheter och säga att ja, men det här visar på att socialismen äh, den typen av äh, marxistiskt influerad socialism som vi förespråkade visar att vi är helt rätt att det krävs statliga åtgärder, och det där ligger problematiken med den här dikotomin, att det pågår en stor kamp mellan, mellan just arbetare och näringslivet, när det egentligen borde råda en typ av borgfred, som det en, en gång har gjort i Sverige. Eh, och tyvärr så, så har eh, identitetsvänstern å ena sidan och nyliberal å andra sidan slitit isär eh, samhället på ett sätt. När det kommer till de ekonomiska förutsättningarna, det är väldigt tråkigt. Men vi, vi, vi företräder en annan position, eller hur Pegge? Det är klart att vi gör och Bra. den som också låtsas här som att han företrädar en annan position än den, den gängse i, i svensk politik nu de här månaderna hittills det är ju då Ulf Kristersson från Moderaterna. Han har ju haft lite utspel här under veckan som har gått. Inte minst så vill han då enligt ett av sina förslag ha en expertgrupp. Och styr den fortsatta eh, coronastrategin i Sverige. Eh, och det är väl någonting som, som är rimligt. För det finns ju det här. Alltså Jag menar ju ändå att det är någon slags avutationsfel. Eh, det här med att lyssna på experterna, det är au auktoritetsargumentet. Eh, det är klart att man ska lyssna på experter. Alltså det, det, det, det är ju den logiska reaktionen och reflexen. Men med auktoritetstro, det kallas för, nu ska jag inte ha live att jag kan latin, jag pluggar tyvärr inte i gymnasiet så att vi hade möjlighet där. Uh, argentum ad veri kundium. Uh, alltså Man uttalar som då. det låter, det brukar funka. Klart? Uttalar det som det står skrivet, det brukar funka. Vericundium ver då? Ja. Ver Men du, ja, du kan säga, då. precis. Det kan... Ja. Uh, Cet är ju det gamla, det finns ju ny latin och gammal latin. Och gammal latins är Cet som ett K. Alltså kaisar istället för Caesar. Men det, det, det finns lite olika språkliga. Jag har inte heller läst latin. Nej, har, det fanns faktiskt en skolor här i uh, Sala. Men... Ja, det det blev ju en del latin i och med uh, att jag läste jurist. För att det är väldigt mycket latinska termer där. Absolut. Ja, men vi kan i alla fall säga att auktoritetstro, det är väl ett lättförståeligt begrepp. Det finns, det finns väldigt mycket av den varan och det har vi hört till leda under de här månaderna. Liksom att, du är inte epidemiolog, du är inte virolog, du, du är inte expert. Du, du, Okej, okay, du är akademiker, du har en akademisk examen, aha, oj, oj, oj, men det är fel, det är fel disciplin. Det, det finns alltså en övertro på auktoriteter och experter i det här. Uh, och ja, Kristosson, uh, de moderaterna försöker väl parera det här lite grann och triangulera det genom att ha en expertgrupp. Uh, vi, vi har ju tidigare nämnt i den här podden att även folkhälsomyndigheten har ju tillsatt en, en, uh, någon typ av referensgrupp uh, där man finns inte jag Fattar beslut eller så, men där man ändå har vissa diskussioner, och debatter, eller debatter har man inte med diskussioner, liksom input utifrån från akademin, från experterna. Eh, men det var inte de främsta kritikerna mot myndigheten, utan det var lite andra, mer anonyma namn. Eh, men det här är i alla fall ett av m spelen här under veckan, att man ska titta närmare upp på utvecklingen. Eh, men eh, det, det, det finns ju alltid den här knorren här. Det finns en liten twist, och det är ju att... Det, det som du, alltså jag tycker att den beskrivningen som du, har, som du har kommit fram med i den här podden är väldigt, eh, den är väldigt talande för Moderaterna. Så att det är Svenskt Näringslivs eh, förlängda arm, parlamentariska gren. Eh, och och det, det liksom, den här krisen blottlägger verkligen det. För Kristofferssons perspektiv är detta att restriktionerna de, de, de måste ju lättas på för att det slår så hårt mot ekonomin. Trademark, den tar stryk. Liksom, han, han, han försöker liksom balansera två intressen. Dels att det finns en kritik från vissa del av, av valmanskåren. Att ja, man litar inte på, på Löven och Tegnell, eh, på alla de här Giseke, här som har ploppat upp eh, som samtidigt på jorden. Eh, så att man ska ha en expertgrupp. Men perspektivet ska vara att, att man ska ändå rätta på restriktionerna. Som i Sveriges fall har varit kanske bland de slappaste i hela världen. Tillsammans med några få länder, då, bland 200 stycken dykt. Men, men och, och för att annars så, så hotas ju då den svenska ekonomin. Det, det är återigen det här ekonomiska käbblet och, och perspektivet. Det är ett enda stort käbbel, jag vet inte. Det, det är det enda de verkar fokusera på. Det är bara en käbbel. Så jag visste att du ville höra. Så, så. Exakt. Förut ska jag inte sitta och pausa showen så att du väntar på droppar. Det är sekundärt. Det är lite osynkat. Får, väl, får jag väl till stå. säger jag som droppsmästare. Kommer... Jag släpper dropparna jag känner för, inte när du känner för. Move on. Move on. Ja, men ja, det här är ju den nuvarande. Eh, moderatledaren. Eh, vi har ju sett att... Eh, Två andra högt uppsatta moderater under veckan har gått ut. Alltså det, det, det, har, ju, det har ju blivit ett återkommande tema nu. De här moderata globalistnestorerna kommer fram ur skuggorna. och liksom ska höjda, höjda över, över dagspolitiken som sådan ska recensera och kommentera och då komma med sina, sina inspel som allt som oftast då är betalda för av, av diverse PR-byråer och lobbyorganisationer. I, I det här fallet så pratade jag om Anders Borg. Eh, han medverkade i då SVT Agenda förra veckan förra söndagen eh, och menade i alla fall att, eh, att Sverige eh, kommer att ha en, en ytterst bekymmersam ekonomisk situation. Anders Borg har ju fått något pris också tidigare för att ha varit... Den mest framgångsrika finansministern i Europa under finanskrisen 2008. Men eh, han, han menar i alla fall som, som, som en konsekvens då, av detta då att regering, regeringen måste föra en väldigt stram finanspolitik i fem till tio år eh, för att få en sanering eh, och att det kommer att bli en väldigt tung och jobbig period. Eh, och, och Mer konkret så menar jag att att vi måste ha strukturreformer och också få upp investeringar och det här är ju så här luddiga värdeord som man droppar här men vi vet ju att, att, att de här utspelen kommer ju inte liksom ur ett vakuum, ur tomma intet utan förmodligen är det någon typ av lobby lobbyintresse där vi har sett här att Anders Borg idag är Senior Advisor på East Capital. Ja, det är klart han fick ett gig på en globalistfirma. Precis som uh, hans bästis Reinfeldt. Hon tog där var ja. varsin fru och gifte om sig med varsitt våp. Anders Borg gick väl längst. <laughs> ja, det med Dominica man låsa. Dominika Perczynski. Ja, han har konverterat då till samma religion då, som hans nya där. Har han det? Ja, jag har sett bilder på där han sitter i Kalotta. Och där ja, det var... innebär inte att man har konverterat. Det, innebär att det är på inte det. Men, men vi vill vill lämnar öppet i alla fall men han har syns i ganska skumraska miljöer och, och, och hoppar runt bland, bland olika här, olika bankkopplade organisationer olika lobbyorganisationer så det finns ju en hel uppsjö av ja, miljöer som de, som de kan gå till efter politiken. så det, det är intressant att följa ja alltså, så här jag, jag kan bara lägga ut bilden lite grann då, eh, och säga att min personliga förhoppning är ju att vi skulle stå inför mer av ett systemskifte där man omprövar många eh, ekonomiska sanningar. Och, ja. Alla vet ju att om, om man vill ta globalismen i, i dess byxor och vända den upp och ner och liksom skaka ut alla shekels. Uh, nej, men om man, om man vill göra om det ekonomiska systemet så innebär det att en, en frångång från en, en uh, globalism en gränslös alltså globalism till uh, en form av uh, nationalfeodalism eller någonting som är mer jordnära så innebär det att det kommer att krascha systemet. Och, och är man inte seriös med det vill man inte se ett sådant system och vill man hålla det här systemet i armarna fast typ ha lite mer självbestämmande när det rör invandringspolitiken och lite mer ordning på gator och torg, ja men då, då kan man med fördel tycker jag faktiskt vända sig till exempelvis SD som står för den politiken. Jag vill ha någonting mer radikalt och därför så, så skulle jag gärna se åtgärder som gör ekonomiskt svårare på kort sikt. Och jag tycker att uh, vi alla som vill se en radikal förändring får vara beredda att offra väldigt mycket. Och jag förstår att det, det är väldigt lätt att säga en sak och sen väldigt svårt då att faktiskt stå för konsekvenserna av det. Men, men jag kan å andra sidan också säga att jag kan ju alltid utgå ifrån att ja, nu har vi det här ekonomiska systemet och ja, vad, vad, vad är logiskt att göra för att rädda det? Och om man har den hatten på sig ja men då, då kan jag köpa att, att det är så att man vill att svenskarna ska ta större hälsorisker för att på sikt rädda ekonomin som man då hävdar i sin tur kanske rädda fler liv på sikt. Jag kan köpa att det finns en sån argumentationslinje jag avfärdar inte den helt. Å andra sidan så stör det mig att man inte kan vara ärlig och säga att ja, fler personer kommer dö nu i alla fall äh, än vad som hade dött annars för att vi gör den här ekonomiska prioriteringen. Det som stör mig är att man inte har en öppen debatt om det att man att det inte finns någon som balanserar och säger att nej men jag tycker faktiskt att vi ska ha lite fler restriktioner och jag tycker att det är värt att försöka rädda de här liven även om det kommer kosta väldigt mycket ekonomiskt för att vi kan inte värdera människoliv etc. Alltså jag hade gärna sett den debatten hållas i alla fall men ja. tydligen så går inte det riktigt. Nej det är svårt, svårt upp båda i dessa dagar. I samma tv-program då, det Agenda i SVT så medverkade även... En nuvarande minister i form av Lena Hallengren, då som minister för Sverigedemokraterna. Hon eh, framhöll ju där i den intervjun att det är väldigt svårt att, eh, inte bara svårt utan man ska inte göra det. Eh, jämföra det, säga, statistik med andra länder och, och andra länders strategier. Eh, vilket då, det blir nästan skitsofrent när statsepidemiolog eh, Anders Tegnell å andra sidan har gjort just det. Och där har vi ju sett kritik från Moderaterna just, äh, där Ulf Krizzersson kritiserade detta äh, på, på Facebook i ett inlägg. Äh, det han menar att det är liksom häpnadsväckande svar egentligen från Social Socialministern. Där det ändå finns vissa länder i världen som, som till exempel Australien, där enligt det som vi kan ta del av i alla fall i medier därifrån och även internationellt, att man ändå har lyckats uh, få bukt med den här pandemin uh, i det landet. Men uh, Anders Regnell recenserar. Hallengren menar att man ska uh, lägga locket på. Kristoffersson uh, kritiserar. Någon som däremot är mer tydlig, och, och det brukar man ju bli uh, när man lämnar uh, partipolitiken. Man blir lite mer tydlig, man har inte samma lojaliteter. I, i de här globalist fall så har man ju uh, kanske andra lojaliteter och kan vara mer öppen med det men i alla fall Karl Bildt då, Moderaternas förre partiledare och statsminister också där i början av 90-talet han har ju som av tidigare i avsnittet <går> faktiskt gått ut och rutit ifrån mot just Tegnell och vill mer eller mindre sätta munkar på honom just när det gäller då att kritisera andra länders strategier i detta han vill dock inte recercera den svenska strategin, utan det, det vore ju lite lite grann av ett etiketsbrott från en för detta att läggas i den aktuella politiska debatten. Det är ju det Fredrik Reinfeldt brukar säga när han blir tillfrågad om de politiska skeendena idag. Utan han brukar ju i brukar ju bara uttala sig i mer generella eh, ordalag ord, och, och liksom mer abstrakt. Eh. Vad, vad bild dessutom har noterat är <laughs> att EU-flaggan. Den har ju plockats bort från presskonferenserna. Oh, nej, inte EU-flaggan. Ja, det är, ja, det är helst, hemskt. Alltså det är en som. förintelse av EU-flaggan. Det är fruktansvärt, jag måste bara säga det. Eh, man använder sig bara av svenska fana nu. Ja. Vilket är ett trendbott. Och det, jag menar, till och med i riksdagen så har de ju haft så här godisskålar med de här Sverigepinsen som talmannen har gösslat över, eh, <laughs> över ledamöterna. Men, och var och them, varannan kona, kona har ju de här... Om någon journalist skulle gå runt med, skulle det innebära att de faktiskt har ställning för Sverige? Skulle det drabba deras uh, oberoende då? Som uh, globalist-chills, eller? Men det blir fruktansvärt om en journalist erkände att att uh, någonstans så får ju faktiskt uppdraget också att ta hänsyn till vad som är bäst för Sverige. Jag har ju sett uh, på Twitter uh, journalister och politiska kommentatorer till och med jag tror från Ekot som ondgjorde sig över detta och gjorde narr av den här sverige trenden som jag har sett. Den är ju skenhelig och falsk för alla partier, förutom SD då kan man säga, men, men den förekommer likväl. Det, det, det stämmer helt enkelt. <laughs> och ja. Det här är rätt med då på, på, på Carl Bildt. Han, han, det är nästan så att han tar fram en howbits där, eller? <laughs> ja, just det, var... det. Ja, nej, det är tydligen. Han blir blivit Negad för att han inte... Tog till med tillräckligt hårda nypor under sin fredsmäklarprocess där i Bosnien. Ja, exakt. Det, det här är, ja, det är ett kuriosum förvisso. Men det finns en rolig sketch från Pippi där en, ja, en han, han spelar reporter då, och sätter press på Carl Bildt då, i det här gamla... Sen det radioprogrammet Pippi finns väl på nätet att ta del av. Det ska det finnas. En annan sak som jag ser finns på nätet här. Och det är ju en... Det tangerar väl till veckans fadäs. Men vi har ju faktiskt fadäser också. Men det här är ju för sig lite mer allvarligt. För det handlar ju om ett moderat kommunalråd i Motala Kåre Friberg. Han har en ganska rapeig blick måste jag säga. Det talar inte till hans fördel i alla fall. Men han har blivit dömd för eh, fängelse. Han blev dömd till fängelse för våldtäkt och grov fridskränkning. Han blev dömd både i tingsrätten och i hovrätten så vitt jag förstår. Ja. ja. och nu då så vägrar han att avgå. Och han menar ju då det har han ju i och för sig rätt i att domen har ju inte trätt i lagakraft förrän den har kunnat pröva sig i alla instanser som han kan prövas i förutsatt att någon part då överklagar. Så han, han kommer ta ärendet vidare. Och det är, det är inte särskilt bra reklam för Moderaterna. Det handlar om ett kommunalråd. mottalar det är väl ingen metropol direkt. Men det är mottala. Man till. Ja. Och då står det så här bland annat. Att, att enligt kommunallagen kan ett kommunalråd. Först avsättas om personen döms för brott. Som ger jämnstvårsfängelse. Och domen vunnit lagakraft. Och domen har då alltså inte vunnit lagakraft än. Äh, och de blir lite desperata här de Moderaterna. De vill ju bara bli av med honom. Men alltså, vad ska jag säga? Äh, hade jag varit honom, ja, vem vet. Äh, jag hade kanske suttit kvar också. Han är väldigt övertygad om att han inte är skyldig till det här. Och vi vet ju hur äh, våldtäktslagen ser ut idag med samtyckeslagstiftningen. Äh, säga vad man vill om, äh, om äh, vad, vad, kallas han, vad kallas han för? Kulturmannen? Nej. Vad heter han? Jean-Claude... Inte Sean claude ja, ja. Jean-Claude Arnaud. Ja, ja, ja. Mm, ja. Ja, han kallades för, uh, de kallade honom för kulturman. Sean ja, claude Arnaud eh, som har en intressant bakgrund, låt oss bara säga så mycket. Ni kan lyssna på VP om ni vill veta mer om det. Men han, eh, jag läste igenom båda domarna, tingsrätten och hovrätten. Och jag tyckte det var extremt skakigt. Jag tyckte det var väldigt, väldigt skakigt. Det var väldigt mycket ångra sig efterhand. Och väldigt, inget inslag av någon form av fysisk våld heller. Utan alltså det här är, om det är det som man håller eh, som standard för. Och jag ska säga att i hans fall så blev han ju dömd innan samtyckeslagen trädde i kraft också. Nu har inte jag läst domen. jag tänker inte säga någonting om den här personen. Hur är han ett äckel eller inte? Han är ju moderat. Eh, så det, det kan ju folk tycka är antingen bra eller mindre bra. Men... Eh, det är ändå, det är väldigt, man är ute på väldigt hal is, väldigt tunnis is framförallt, tycker jag i rätts, rättsväsendet idag, när man talar om de här sakerna. Sakerna är ju den, för, först och främst eh, Jean-Claude, inte Fandam utan Arnaud, eh, kulturprofilen tror jag vad han kallar. Ah, okay, ja, ja. av de medier som inte valde name -drop på honom i alla fall initialt, eh, men i alla fall när det gäller Kåre Friberg då kommunalråd i Mottala kommun i Östsätland på Öskötta sletten. Ja, vi, vi har ju domen. det var så pass mycket prepp den här veckan. Det är helt galet egentligen så vi har ju läst domen alltså? den. jag från och Ivan har, har inte de har varit de har haft en hög arbetsbelastning. Så vi har dom vi, vi har inte läst. Okej. Okay. Vi har, vi har domen. Redaktionen besitter ja, det domen. Det hjälper inte men, oss så mycket nu dock. <laughs> vi får återkomma i så fall om det finns Nej. några godingar där. Gör ja. inte det i livesändning här. Eller live eller live. Ja, vi, kan ju, vi kan ju do it live men det, det kanske Nej. vi ska akta oss för. Men en annan käpphäst för dig här det är ju det här med resebranschen. Och vad händer där egentligen? Ja, jag har ju suttit Visst. och bevakat det här. Och det, det är som sagt det är ingen slump att jag kallar Moderaterna för svensk näringslivs parlamentariska gren. För då sitter ju i parti i minut och lägger fram olika typer av lobbyistorganisationer eh, och deras förslag som sin egna utan att knappt eh, ändra på en stavelse. Och vi har ju då sett här hur eh, Svenska resebyrå och arrangörsföreningen förkortat SRF som precis som alla andra lobbyistorganisationer de representerar då eh, resebyråer bland annat och folk som arrangerar turer till olika länder. Finns sådana kvar fortfarande. Jag tror att det var en utönde bransch men det är inte alls. en är livskraftig och levande. Så de, har, eh, de gjorde så här att de släppte ett pressmeddelande i eh, slutet på mars. Där de la fram ett förslag om en resefond eh, som skulle rädda. Den svenska eh, resebranschen, bokningsbranschen. Och den här resefonden då skulle uppgå till en summa om 6 miljarder. Och tydligen så fungerar det så här då. Att om du går in och bokar en resa via en resebyrå. Varför du nu skulle vilja göra det. Men om du gör det så köper resebyrån resebiljetten, alltså den här flygplansbiljetten. Från en annan, eh, jag vet inte, en annan resebyrå eller direkt från... Eh, Själva, eh, själva företaget då, som, som ordnar med själva flygresorna alltså, var det Norwegian Air eller Sassen och sånt där. Jag vet inte hur det fungerar. Och det innebär också. att om du kräver tillbaka dina pengar så ska ju resebyrån betala tillbaka dina pengar. Och i sin tur så ska de då kräva tillbaka pengar ifrån eh, från själva eh, den eh, återförsäljaren de har köpt biljetterna. Men tydligen så, så går det inte riktigt att göra det. Uh, vi har en lag på att de ska betala tillbaka pengar men det är inte samma sak som gäller för, för dem när de köper uh, av ett företag. För de är inte en konsument så de omfattas inte av de här konsumentlagarna utan det är ett företag som köper av ett annat företag. Så de har nu räknat ut att uh, de kommer att tvungna att lägga ut uh, med 6 miljarder. och Då tycker de att uh, man ska inrätta en fond för att täcka upp den här kostnaden eftersom de ändå måste betala tillbaka till, till sina kunder. Så Moderaterna tog av en slump och la ett förslag, jag har inte läst själva förslaget, jag vet bara att det avslogs. Det var så kallat sammanträffande. Ja precis, de la alltså ett förslag om en statlig fond på 6 miljarder för att skona reseföretag och konsumenter men fick nej i riksdagens civilutskott. Uh, och så här är det, och om det är någonting vi kan vara överens om om det är någonting som folk faktiskt får vara beredda att offra och säga att okej okay, men jag gjorde ett köp här det är helt då. då är det alltså den här typen av konsumtion kanske den minst nödvändiga av all konsumtion de allra flesta resorna har ingenting med vad det beslutsfattande och svensk ekonomi att göra alltså det, det är ju såklart, den omsätter ju pengar och den stöttar resebranschen och flygbranschen och så vidare men, men det här är ju en konsumtion som går utöver det nödvändiga i allra högsta grad. Och det är jättetråkigt om en resebyrå går i konkurs och du inte kan få tillbaka dina 4-5 tusen eller vad är det är du betalar. Du kanske har betalat mer så. Men det här är ändå en form av lyxkonsumtion. Och även fast många, alltså de flesta kan resa idag och det kostar väldigt lite så får, jag, får man ändå sortera det in i någon slags väldigt, väldigt icke-livsnödvändig konsumtion. Och hela den här branschen i sig som jag var lite sådär förvånad över att den existerar. För jag har aldrig någonsin jag, jag har använt mig av en resebyrå när jag bokade och det var 2006. <laughs> För då fanns det väl inte så många på nätet direkt. Det var, det var, då var det nödvändigt att använda det. dess har jag bokat själv eh, online och sådär. Eh, men alldeles oavsett det. Det här är en bransch som ja den kan dö ut ganska snabbt nu men den kan också snabbt återupplivas igen om det skulle behövas. Och att sitta och hålla den här branschen under här armarna och, och verkligen så här lägga förslaget i sin helhet direkt liksom. Uh, bara tagit mejlet och skrivit under med sitt namn den moderat som la fram det här utskottet. Uh, jag tycker verkligen att det här visar på hur jäkla mycket de är just en parlamentarisk gren av, av näringslivet av de här olika intresseorganisationerna. Jag men är det så att man då tycker att det är jättehemskt att enskilda individer går miste om pengar, ja, men då kan man kanske inrätta någon fond som bara direkt går till dem. Men jag tycker absolut, jag tycker att folk får ta den smällen. S ska, men så här, i, i något sammanhang ska man ta en risk no någonsin? Alltså, är det så, är det bara så att alla ska landa mjukt? F finns, det så här, finns det något tillfälle då det är okej att ta en risk? Är det, är det risktagandet, ska det inkludera eh, risktagandet idag det är typ om du tar tunnelbanan i fel tid och, och blir förnedringsrånad och sen så typ lägger samnytt ut det där för alla andra och att titta och bli sur och knyta lävn i fickan. Men liksom. viktor, ja. ja men alltså det jag undrar liksom var någonstans var någonstans i samhället är är liksom har vi ett system där vi har en fri marknad och när man tar risker och där risktagandet kan innebära att du slutar investera någonting som, som faktiskt där du får se att dina investeringar förloras. Det här handlar ju inte om någons boende. Det handlar inte om en kraschad bostadsmarknad och liknande det kan vi också det kommer säkert diskuteras också från men, men där handlar vi ju om Vi har redan börjat diskutera ska jag ta dem. Jag, jag, jag kan tänka med det. Jag kan tänka med det. Uh, och, och självklart ska man ju ha alla typer av ränteavdrag. Man ska ha amorteringsfritt och så vidare, men Gud förbjuda om, om, om något parti lägger förslag om att ah, men det finns hiresdagare som har svårt. Kanske in inrätta lite stöd direkt till dem. Så här. Nej, det är förbjudet. Det är kommunism. Ja, det, det är kommunism. Det är kommunism. Jag, jag fattar det. Jag, jag förstår liksom ja. att det är dit folk vill. Eh, öppna kranarna. Lägg fram olika... Men företagen ska ha sitt Men vanligt folk. Till, Verklighetens folk. De till den sista pris. kronan. Man ska ja. betala för kalaset. ja Och, och tro inte tro inte... Ja, tror inte liksom att, att, att äh, det finns bland de här företagen, att de företagen drivs av rekosvenskar heller. Om ni tänker på att, ja men det är bra att för pengarna, företagarna får pengarna för att det är svenskar. Nej, det, och... det finns ett organiserat mer företagsbabberi mer, i här landet. Mer ja. än någon kan föreställa ja. sig. Om man däremot, ja precis, om man däremot skulle gå och subventionera exempelvis äh, vissa hyres, hyrestagare etc., Ja, det pengarna tror jag ändå skulle slå ganska jämnt ut. Vi har miljontals hyresrätt och så vidare. Men det kan man ju diskutera i alla fall. Men här har ni i alla fall svart på vitt vad Moderaterna sysslar med. Och det är en fandäs. Men vi har ju också lite mer underhållande fandäser här faktiskt. Och vi måste börja runda av nu. Vi har gått över tiden här, så Så Det är mycket prepp. Mycket prepp som går förlorad. Jajamensan. Ja, sån. Ja, vilken ska vi börja med, tänkte jag säga. Ja, vi, kan väl, vi kan väl ta en väldigt hårt arbetande politiker vid namn Erik Ullenhag. Uppsala sonen Erik Ullenhag. Ja, som var integrationsminister 2010-2014 och var på gränsen till en parodi på sig själv. För att hans uppdrag var att ljuga och ljuga hårt och ofta. Det var hans mål. Inrättade till och med en hemsida uh, som låg på regeringskansliets hemsida om, om myter om invandringen. Kommer du ihåg den? Ja. Ja. Och, och det var... Helt otroligt. Ja. ja. Det var faktiskt uh, någonting som vi, jag säger vi då när jag var med SD, vi hade ju väldigt kul åt den här. För att den var så slarvigt gjord också. Den här, den här listan. Slafsig och hafsig och, och innehöll massa faktafel och det var väldigt mycket generella påståenden som inte går att belägga. Det var verkligen en typ debattartikel, fredagsdebattartikel du vet, publicerad sent på fredagen så ingen ska märka den. Upplagd på regerings hemsida, det var ju ett riktigt övertramp. Men han, han är ju, ja... Han har ju nu fått sin belöning då. Han har ju till slut blivit det han alltid ha bli. Ambassadör i Tel Aviv. <laughs> ja, han har ju varit de senaste åren då ambassadör i Jordanien. Men nu hoppar han över här landsgränsen till grannlandet Israel. Och blir en, <laughs> ja vad står det här? Shabbosgoj på ett ställe. Så Nu ska han rodda spakarna där i i den svenska statens namn. Vi har ju pratat om det tidigare i den här podden om att det är ett antal olika toppolitiker som hoppar över från partipolitiken till att helt plötsligt bli just ambassadörer, generaldirektörer de går över till någon av Sveriges 140 PR-byråer, blir landshövdingar, etc. och så vidare och så vidare. Och ett litet axplock det här är bara så några exempel. Det finns massvis med andra. Maria Lisner kanske inte alla lyssnare som kommer ihåg henne. Hon var ju då partiledare för Liberalerna som på den tiden hette Folkpartiet. Mellan 95 och 97 som en ganska kort session från Leisner. Hon har bland annat ägnat sig åt romska frågor efter det. Just i uppdrag för av Neomko Saboni som var integrationsminister på det men ja, i alla fall, okej, hon, hon har varit då ambassadör i Guatemala eh, och mycket annat. Lars Danielsson eh, som var topptjänsteman på regenskansliet för Södermokraterna under tsunamikatastrofen. Han har blivit ambassadör i Hongkong, Sydkorea, Tyskland, Bryssel. Vi har John Björklund som enligt uppgift här jag tittar inte på den här dyngan Men jag fick höra då att han hade varit med i Let's Dance i t 4 ja. eh, Han ska då, eller har blivit ambassadör i Rom ska bli tror jag att det är, det, det är väl inte mm. helt, helt fastställt exakt när det blir. Vi har som vi har nämnt flera gånger tidigare som sagt då Jonas Sjöstedts egen fru Ann Måve som förvisso var någon liten eh, diplomathöjd där, där tidigare i, i FN i New York men hon har, hon har blivit det i Vietnam nu efter eh, januariöverenskommelsen och Jonas Sjöstedts hemliga lista som ingen får se. Jörn Hägglund som får en eh, topposition inom Systembolaget och, så, och, och det här är ju återigen bara ett axpråk. Det finns otaliga statsråd och högt uppsatta riksdagsamöter och andra toppolitiker som, som liksom, de bara växlar eh, och byter spår på det sättet. Ja. På något sätt så får de här enorma erbjudandena efter att de ja. slutar. Politiken. Jag kan ju tänka mig det, att ingen av dem exempelvis kan tala det språket, det nationella språket och har Nej, någon de, större insikt. Det brukar ju ja, alltså. vara annars så, jag har fått för mig det i alla fall. Att, att i andra länder så tar man faktiskt hänsyn till att man ska ha en viss kännedom om landet. Att man ska kunna det språket. att Man ska ha någon typ av koppling i alla fall till det landet. Men här, här, här så, som du säger, det är låter som någon rena drama. Det låter som en resebyrå har bokat den här resan åt dem. Så de får åka lite jorden runt där. se lite i Rom och i Hongkong. Och så, eller hur? Jag glömde Margreta Wienberg också. nu du minns den. Svinberg? Hangar. Jo Hon är en riktig, riktig rödvinshagga. Ja, absolut. Hon, var, hon hade ju flera äh, portföljer där på, på det regeringsskapslivet. Hon var jordbruksminister, arbetsmarknadsminister, jämställdhetsminister. Du vet, de, de, de växlar ju även inom äh, själva äh, äh, regeringen äh, och by, byter titel lite. Mm. Så, så hon, hon var ju också ambassadör äh, i Brasilien mellan 2003 och 2007. Jag ja, och, och jag har ju pratat om det i, i bonusen, nämnde lite kort här i det avsnittet. Sverige har alltså ungefär 550 statliga myndigheter. Eh, och ungefär hälften av dem är just de här utlandsmyndigheterna. Med ambassadörer, konsulat och diplomatiska beskickningar och allt vad det heter. Eh, så det, det finns mycket där att titta närmare på eh, hur, hur, hur de kopplingarna och hur det koketteriet ser ut. Men vad vi kan konstatera i alla fall är att det här träsket och de här lite mer konfi falla tillbaka på ställena i den offentliga sektorn, de, de synes vara oändliga för de här träskpolitikerna i det här träsket. Och det är då ska vi också ha klart för oss vid sidan av de privata alternativen med, med olika PR-byråer, lobbybyråer och alla, alla, alla, alla möjliga typer av lobbyorganisationer. Vi hade ju alldeles nyss här pratat med Anders Borg till exempel och även Freik Reinfeldt och inte minst hans son, Gustav Reinfeldt, en av sönerna, mm. Carl Bildt och så vidare. Alltså alla de här människorna som, som sitter i den riktiga toppnomenklaturen, de, de går ju vidare till... Uh, till en ganska skön tillbaka lutad sits där. Sist men inte minst, kära lyssnare, så ska vi uppmärksamma ett parti som förvisso inte borde uppmärksammas utan som borde kanske utraderas från historieböckerna egentligen. Det är alltså Feministiskt initiativ, FI. De har ju då eh, en viss aktivitet i sociala medier. Jag vet inte om de har kvar sina kommunala mandat. I Stockholms stad sitter de ju kvar och i Uppsala vet jag. Gudrun Spyman, hon satt väl där i de kommun också där, Simlissand tror jag var, Skåne. Men i alla fall, i, här har de ju då, vi har tagit del av eh, deras Instagram-flöde. Det är den här funktionen, det här, eh, 24 -timmars -funktionen den här 24-timmars funktionen, där var lägger upp i Min story, My Story. Eh, jag, jag har faktiskt inte kunnat hitta det här på deras hemsida, men däremot så. så ja, vad står det egentligen, Chris? Vill du läsa upp det? Ja, vad står det? Det står: Vad tycker du måste förändras i svensk förlossningsvård? Och svaret där könsneutraliseras. Alla som föder är inte kvinnor. Wow. Ja. Eh, det är... Eh, jag tror att alla som föder har en livmoder i alla fall och äggstockar. Ja, därmed har det inte sagt att de är kvinnor, utan det kan ja. någonting annat. Alltså det, det, det är så... Men jag, jag undrar liksom också praktiskt här. Alltså, all signalering och sidor. Alltså Vad är de praktiska skillnaderna? Föder du annorlunda då för att du har tagit jag vet inte i det här fallet då, massa attest och eh, alltså du kan väl inte, kan det vara så att du kan, bli, för om du genomgår då en, alltså nu blir det ju då äckligt på riktigt, men om du genomgår en sån här ma alltså att du bränner bort dina bröst men samtidigt behåller dina äggstockar då kan du ju tekniskt sett föda barn utan att faktiskt kunna föda ditt barn sen. Mm vilket är otroligt vidrigt. Det låter som någon sån här typ låter som någon någon varelse sig i uh, Hellraiser. Bra film föråt. <laughs> Bra filmer. Och uh -huh. så bit så bara we have such sights to show you. Så visar de upp det där. Så alltså, jag, jag vet inte det alltså, det är, det är, det är en skräckhistoria. All, när man går in när man går in i detalj på alla de här uh, övergreppen uh, eller ingreppen som de kallar det för som sker och Uppdraggranskningen gjorde ett bra försök i alla fall. Jag förstår det, att medelklassen börjar, skräm börjar bli ganska rädda när deras autistiska döttrar får för sig att det är just deras könsidentitet som det är fel på. Eller bara som har en oklar identitet när man är ung och hormonerna svallar. Som inte tar sig själva att de inte tillhör det könet de är födda i. Mm. Så, så förstår jag att de är väldigt, väldigt uh, rädda för att, att det här ska hända då. Men alltså, ja du man kan ju spekulera i vad den här typen av anpassning skulle bestå av det, det måste vara något särskilt vidrigt eller så är det bara en signal, signalfråga men, men det är ju så här. det här kan ju liksom hända ja, men jag, jag, jag kan väl för min del bara konstatera då att den här förgrundsgestalten inom den här den här sexuella minoritetsrörelsen jag tänker på Magnus Hirschfeld från Tyskland där. Och han, Magnus Hirschfeld och hans eh, institut för sexualvetenskap. Det här fanns ju då i Weimarrepubliken mellan eh, 1919 och eh, då fick tråkigt nog stänga 1933. Jag tror att Magnus Hirschfeld skulle vara väldigt stolt över det här utspelet från Den leder fi eh, 2020 i det nuvarande året. Så de. Liksom cirkeln är sluten här på något sätt några år senare. Ja. Med de här väldigt radikala förslagen i hbtp maffians eh, härjningar. Ja och vi slutar cirkeln i veckans avsnitt av Lägnarstempel och eh, för er som finns på Patreon så kommer ett bonusavsnitt ut.